Sziasztok, itt a 171. Clickpay adás, én Neurotik vagyok, és itt van még... Michael, sziasztok! És anyári nyári Kánikula. Már mondjuk én most légkondiból ülök, úgyhogy... Mi meg most itt kifele megyünk, itt a kis Alföldön. Itt uh, Tegnap vihar volt, meg most is eléggé fújja a szél, úgyhogy kitárva ablakok. Azért kinyitok valamit hidratálni. <gül> ja, hát az igen, igen, igen. Azért benne Bár tudom, hogy nem ja. is szól, de... <gül> <A> Energiítsztó <gül> <De> azért... ritkán. <gül> de azért ne rúgjál be. <gül> Nem mondom el, hogy milyen energiaitalt iszok, mert a el nem támogat minket. <gül> Szerintem meg az összes a szar, szóval akkor itt meg is oldottuk a, meg is oldottuk a támogatást. Énnyi. Amúgy ne viccelj, tudod, hogy hány vitamin van benne? Szerintem az, az, az energia bevitelem, az, az, az, az bevitelem a vitamin bevitelem nagy részét energiai dologból viszem. Hát van benne B2, B3, B5, B6, a B12, itt van az egész B közép, érted. De ezek jó vitaminok is, vagy, vagy csak benne vannak, és rá van írva, hogy örülj neki, és ezek ugyanolyanok, mint az E a kaján. Rá van írva, és örülök neki, és biztos. Na ja, jó. Jó. Ha <sítható> ráírják, na de nem de, de tényleg nem támogat minket. Még mondom még egyszer, a hell. de egyébként bármikor támogathat minket. Én ezt most tökre elképzeltem, most, most néztem egy ilyen adást, hogy, hogy kiket támogat a hell, és hogy hogyan jelenik meg ez különböző szponzorációkban. És így tökre elképzeltem, hogyha én csinálnék YouTube videókat, vagy Twitch-elnék, nem csinálok ilyeneket, de ha csinálnék, és en engem felkérnének, hogy, támogat, hogy támogatnak, csak mondjam be, vagy ilyesmi. Én nem iszok energiai talakat, is utálom is mindegyiket. Én tuti ezt csinálnám, hogy itt a hell, de nem szeretem, utálom, de adtak pénzt, úgyhogy itt hát, a hell, figyeljátok, engem nem érdekel. Én egyébként jó múlt kérdeztem egy ismerősömet, mert én szoktam járni edzeni, és akkor ott vannak mindenféle emberek akik azért odafigyelnek, hogy ezért diéta, meg ez, meg amaz és akkor hmm. szoktam látni ott, hogy energiát egy, egy egyik másik, és volt egy ismerős, akitől direkt megkérdeztem, hogy nagyon ott van ebbe. Tehát, hogy, hogy mennyire Károsak ezek az energiatal, akkor egyáltalán nem, tehát így. Jó, nyilván, hogyha túlzársad is víz helyett ezt iszod, akkor vannak olyan anyagok benne, aminek a napi bevitelét, azt erősen meghaladod. <gül> így a többszörös hét beviszed és az már lehet káros, az, hogy így Túl minden káros, de úgy annyira azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy igen, pont ezt akartam mondani, hogyha, hogyha az egészséges dolgokból eszel töménytelen mennyiségűt, az se jó, mert a, abból is ja. olyan dolgok kerülhetnek a szervezetbe túladagolás szintjén, ami nem feltétlenül Tehát, hogyha valaki non-stop almát eszik, hiába egészséges az alma, de hogyha mondjuk egy nap megeszel 8 kilót és más nem eszel, az nem biztos, ja. hogy nem lesz az egészséged. De nem. olyan beteg leszel tőle. Igen, igen. Na, de nem táplálkozási tanácsadásból keressük a kenyerünket, mondhatni. Igen, én előre szólok, mert most hallottam egy, még, még, még mielőtt a gémer témára rátérünk még egy kis időjárás jelentés innen, innen hát, jó, sokkal mellől. Igen. Hallom, most, most pont hallottam, hogy dörög az ég, szóval, hogyha eltűnök, akkor az azért van, mert elment a villany, vagy az internet. Úgyhogy reméljük erre nem kerül majd sor. Bár lehet, hogy sokan szeretnének, de de reméljük nem lesz nem. ezzel probléma. Ha minket hallgatnak, azok nem szeretnék, hogy elmegy nálad az internet. Oh, most el is pirultam. Jó, hogy nincs kamera. Az a két-három ember, az <laughs> biztos. Biztos nem szeret minket hallgatni. Ilyen, egyébként viszonylag sokan hallgatnak minket, és kis, kis insider info, hogy most a, a, a Facebookon kaptam valami kupont, mondom, akkor megtalom kicsit a legutóbbi adást. Nem vagyok ott, ha ezekből a Facebook hirdetésekből, hogy hogy működnek. Lehet, lehet működ. Facebook rock kapni, én ezt nem is tudtam. Ah, Valami tisztély útkor kaptam egy ilyen 10 valahány dolláros kupon, mondom, akkor ezt most mind beletalom a hmm. képébe. Dőzsöljünk. <laughs> És itt nem tudom, én azért webprogramozó vagyok, tehát ott vagyok az ilyen dolgokban, de nyilván én a programozó oldalról, a felhasználó oldalon én is szoktam anyázni. Ahogy ez jelenleg is megtörtént, mert beállítottam szépen mindent, rányomtam, rányom, hogy oké, okay, kiírja, hogy aktív, és néhogy visszaszoktam nézni, hogy tudod hány embert talált. hogy mm, mennyit ért el. És nézem, hogy összesen elköltött a, nem tudom, 3500 forint van beállítva, mert az, az kijön a kupomból, mm -hmm. <gül> és összesen elköltöttem 10 forintot, ebből látta három ember, <gül> és, és, és leállt a hirdetés valamiért, ki van kapcsolva. És így nem, nem ír semmi hibát, hogy valami rosszul van beállítva. Csak ő így kikapcsolja Tehát, hogy látja, hogy elvenem 10 forint. Figyelj, leszórjuk a pénzt. Ja, <gül> Ezt, tehát, hogy, vagy én nem értem. Vagy meg, lehet, amúgy. hogy el elolvast, egy, elolvast egy rendszer, és elmondta, hát ez egy szar, inkább nyomjuk le a francba, <gül> és, <gül> <gül> és lekapcsolta az egészet. Ja, ja. Amúgy ez a múltkori kibeszélő az E3-os. Úgyhogy lehet, hogy az ma úgy van vele, hogy ez olyan rég volt. Ki emlékszik rá? Miden, ja. Minek szórjuk el azért. <gül> Meg szóval amúgy már mutatni, az idei három 3 nem is volt olyan, ami megszokott, csak felesleges hirdetni hülyeség az egész. Ja, de én nem tudom, de gyezegetem ezt a felületét a Facebook adnak, amiből elvileg jön a pénz, és akkor akkora szutyok az egész. De hát így, én értem, hogy úgy csinálták meg, hogy így nem egyben tölt le mindent, hanem letöltöd az oldalt, és akkor én olyan skriptekkel töltögetik be a részeket. De azok mm -hmm. vagy nem működnek, vagy timeoutolnak, vagy, vagy én nem tudom, mi történik, de én néha nem tölt be egy-két dolog is. És akkor ott... Látod, hogy ott valaminek be kéne jönnie? Eltelt egy 20 másodperc, még semmi, vagy majd valami talán valamikor. Úgyhogy nem értem, hogy pont ezt a részét, amiből pénz jön nekik, hogy tudják ilyen posul megtenni. Vagy internet explorer-t használsz? Rómos, rómos. Ja, azt hittem internet explorer-t, mert mondom, abba szokott olyan lenni, Ugye. hogy nem, nem töltenek be ilyen évekig. Azt szokták mondani, hogy az Internet Explorer a legjobb böngésző arra, hogy letölts egy másikat. Igen, ahogy én is csak arra szoktam. Mostanában én erre már az Edge-et használtam, ugye? Mert már ja, nincs sem az explorer, az igen. nem explorer Úgyhogy most már az Edge. Viszont az Edge-et meg sokan dicsérik, mert annyira nem rossz, de én meg már annyira megszoktam a Google chrome krómot hogy én már nem. Már úgy vagyok vele. Jó. Meg a tudom átletni. az energiát. Az, az a igen, a, a memóriát az úgy szabálja, nagyon, hogy az fú, Aha. én is érzem. Minél több lap meg van nyitva, annál inkább lassul a gép, de hát valamit valamiért. Hát akkor tele van pluginokkal, meg minden. Jó, persze, persze. Na jó van, de akkor szerintem megvolt a heti átlagos téma, és akkor mehetünk tovább. Még időjárás jelentés is volt, úgyhogy igazából túlött. Még a politikát hozhatnánk, hogy azért legyen valami közélet. Inkább a bulvárt, nem tudom. Nem tudom. Mégis annak bulványok YouTube-szerte? Ó, hát igen, elengedhetek. úgyhogy akár... Hát esetleg jelezzétek, hogy van-e ilyesmire igény. csinálunk egy ilyen Crick Pay Boulevard kiadást. Hogyha, hogyha valaki cringe-re meg trash vágyik, akkor az, az ide nyugodtan fordulhat hozzánk, mert mi mind a kettőt nagyon szeretjük. Vagy hát én nagyon szeretem, a Neo meg csak megnézésször nyújkodik. Jó, jó. Hát azért nekem is ez egy ilyen Majdnem azt mondtam, hogy bűnös élvezet, de se nem bűnös, se nem élvezett szóval. <gül> mindegy. Jó, hát figyelj, valaki az alkohol rabja, valaki drogozik, mi, mi meg ezeket a szarokat nézzük. Mi ezeket a trest néha. Igen. Igen. igen, ez ez ilyen. ilyen. Szörnyűködünk, hogy na, ez is egy mekkora. <gül> na, térjünk rá a játékokra, mert amúgy itt vannak amúgy játékok, tehát ez itt tök jó, hogy. Igen. Vannak. És még operációs rendszer is lesz majd később. Jó, igen, kibeszélünk együtt. Dívan. Ablakos dolgot. De még mielőtt oda, oda elérnénk, akkor előtte még én jövök. Én, ö, ö, itt van, tehát van az Zantilda annak a készítői, akik annak idején, hogy a PS-re hozták ki az antildant, ami azóta sem jelent meg PC-re, pedig mostanában egyető PS-exkluzív jön PC-re, és ők készítik ezt a Dark Pictures anthology PC-re, ez már PC-re is és ennek most jön a harmadik epizódja, Ezt, a, a, azt kell tudni az egész, hogy ez ilyen horror-antológia sorozat, vannak átfedések a részek között, de mindegyik egy teljesen külön sztori, ahol megjelenhetnek ugyanolyan szereplők, vagy azonos helyszínek, esetleg azonos időpontok, de nincs olyan komoly összefüggés, és ennek jön majd egy új része idén, most ez már kiderült, hogy idén a House of Ashes, amiben egy ilyen iraki területre tévedt katonák zuhannak bele egy barlangba, ahol van egy egy a templom, ahol vannak szörnyek, tehát, hogy itt aztán minden van, tényleg, ez ilyen tipikus, ilyen kicsit, a sztorinak a felütése, nekem ez a, ez a film plusz este tíz, tehát ott szokott lenni ilyen, de ebből mondjuk tök jókat is kihosszatnak, és... De, de nem tudod megmondani, ki a főszereplő, de minden második filmben azon a csatornán az van. Így <laughs> van, így van. Hát, hogy... És amúgy jó is, hogy felhozza ezt a főszereplőt, mert itt egyszerre több karaktert fogunk tudni irányítani, mind a két oldalon, tehát az amerikai oldalról is, meg a, meg a másik oldalról is. És azt tetszik nekem ebbe a játékban, meg ez az Antil Domba is nagyon tetszett, hogy nincsen kőbevéssel semmi. Tehát ez a, ez a tipikus, amit mondanak. A készítők, ugye, hogy a döntéseit kihatnak a végére, stb. Itt tényleg így van, mert hogyha van 8 vagy, vagy 7 szereplőd, és abból 2-3 meghal, nem áll meg a játék, hanem megy tovább folyamatosan, és akkor változnak a, a videók, az átvezetők, a kapcsolatok, teljesen más emberekkel kerülsz össze, más helyzetekben, mert ugye nyilván 2-3 embert ki kellett írni akkor. Úgyhogy ezért tök jó meg volt ott van már az előző részekben is. És a, a Men of Medan volt az első részeből, az antológia sorozatból, ami nem, ami nem lett olyan jó. Tehát, ott kicsit félrement a sztori. A második... Az is, az is horrorjáték volt. Igen, az is horrorjáték volt, csak ott a... Nem akarom leszpolderezni, de ott, ott egy olyan hülye magyarázatot adtak bizonyos dolgokra, ami így, oké, okay, tehát hogy már az első egy órában azt mondtad, hogy jaj, csak nehez legyen, és az lett. Uh -huh. És akkor utána volt a második rész, ami a Little Hope volt, ami meg ilyen boszorkányi üldözés, és a múltban, az, az már nem volt olyan rossz, és ez is jónak ígérkezik. Viszont ezt nem is azért hoztam el, mert kipróbáltam, mert nem próbáltam ki, hanem volt egy ilyen tök érdekes lehetőségem, hogy idő előtt megnézhettem egy pre prezentációt. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy ha nem lett volna a COVID, akkor lehet, hogy elvittek volna valahova, hogy megnézzem, játszak a játéka, és beszélgethessek a fejlesztőkkel, csak ugye erre nem volt lehetőség. Egy barlangba, ahol van egy inkatemplom Egy ingetemplom no, igen, olyan. biztos. Hát mondjuk oda lehet, nem mentem volna el ennek tudatában, hogy itt ilyenek vannak. És nagyon durva biztonsági előírások voltak, tehát az nem volt megadva, hogy miről írhatok, mert leírhattam az egész videóban történteket, viszont nem készítettem képet, videót, ezt nem használhattam fel. Ami külön tetszett, hogy egyedi e-mail címmel kellett belépni egy bizonyos oldalra, és az az e-mail cím, amivel beléptél, az végig ott volt a videón, ide-oda mozgott, hogy még véletlenül is tudja onnan képet menteni, úgyhogy tényleg nagyon ilyen hétpecsétes titok volt az egész, és nekem ez így tökéletes lett. Tehát én ezt eddig nem tudtam elképzelni, mert oké, okay, hogy, hogy írogattam cikkeket, meg mindent, de általában mindig az volt, hogy vagy előzetes írtam, ami ugye előzetes infók alapján igyekszik valamit, vagy pedig tesztet egy játékról, amit meg ugye játszottam, de ilyen még nem volt. Így már majdnem olyan volt, mintha beszélgetettem volna a fejlesztőkkel, ami amúgy nem történt meg, de. Teljesen vip az egész. De, de igen, és nagyon-nagyon fura érzés volt. Meg a játék is jónak tűnik. Tehát aki szereti ezeket a horroros, már mondjuk ezt. Ezt a játéknak nevezni, ez egy kicsit túlzás, bár itt azért vannak olyan újdonságok, hogy próbálnak belépni inkább a játék, mint a, a film irányába, tehát hogy most például megjelenik egy TPS nézet, nem fix szögek vannak, és ahogy néztem, szerintem az irányítás is jóval nagyobb hangsúlyt kap, mint a korábbi részekbe, ahol sokszor volt olyan, hogy mondjuk most mondok valamit, léptél öt percig, ott használtál ezt-azt, és talán néztél fél óra, három-nél óra átvezetőt, ahol néha dönthettél, hogy te most amúgy mit szeretnél csinálni, és talán megint mozogtál egy picit, és akkor megint egy majdnem egy óra átvezető és, és döntés. Tehát ez kicsit... Aki erre allergiás, az, annak ez sem fog tetszeni szerintem. De így hát, első... Így, interaktív filmek ezek lényegében. Igen, igen. Az tehát, tehát aki tényleg erre übe az már valószínűleg tudja, hogy itt, itt nem akciózás lesz nagyon, hanem inkább a sztori lesz, az, meg a szereplők, amiket így jobban át kell érezni. De mondom, ilyen tök jó pofánnak tűnik. Gondol, gondol, de most azt olyan, hogy képzeld el, hogy ugyanez úgy megy, hogy egy moziban ül, kurva sok ember, mindenkinél van egy ilyen kontroller, és amit a többség megszavaz, az lesz. Az mondjuk szerintem egy tök jó azt ötlet lenne. Az milyen, milyen lenne már? <gül> meg ilyen próbálkozások voltak is? Tehát, hogy a, a PSM volt valami, bár ott azt hiszem máshogy megoldva, mert ott egy mobilapot kellett letöltened, és öten lehetett játszani, és egy ember volt a gonosz, akiknek mindenkit szivatnia kellett, és a másik megdönthettek, hogy hogyan megy tovább a story, és aki, amire többen szavaztak, arra ment tovább. Tehát, hogy itt azért próbálkozunk ilyenekkel. A és vannak ilyen játékok, főleg? Igen, igen. igen. Mondjuk ezek inkább parti játékok, meg nem írt ilyen filmek, hanem ilyen kvízjátékok játékok, meg hasonlók. Ahol Kicsit olyasmi, mégem Ez a, a... Boldog, hogy. Mobilról lehet nyomatni. Igen, de például ezzel a mobilos megoldással simán lehetne mozifilmeket is megcsinálni. Ja, tehát, simán. Mert nem kell ott egyszerre szavazni. Tehát hogy a mobilra, aki akar belelép az applikációba, meg letölti, aki nem, az nem. Most teljesen mindegy, aki csak élvezni akarja, az nézi. Az már más kérdés, hogy ez milyen hosszú mozinál működhet, és az mennyi pénz lenne megcsinálni, különböző dolgokat leforgatni, meg hogy például lenne egy olyan megoldás, ahol fél óra alatt vége a filmnek, mert mindi, mindenre szarra mentél, vagy elvahúzva ja. négy órán keresztül. Tehát, hogy az Viszont többször újra nézhető lehet. Az biztos, az biztos. Bár, bár, bár mondjuk eléggé szarra, hogy beülsz másodjára is, hogy megnézzem, hogy más végkifelze, és mindenki, más a az, és mindenki ugyanúgy szavaz, ugyanaz, ahogy már megnézted korábban. És csak ennyit hallasz a hogy hát ezt nem hiszem el basszus, már megint a B. Ja, megint. <laughs> ja. Hát nem világos, hogy meg fog halni? Nem világos? Nekem amúgy útkor <gül> volt pont egy, pont egy ilyen felvetésem, hogy ez a többféle befejezés, hogy ez, ez akkora egy kamusokszor, mert nem is az, hogy nem csinálnak többféle befejezést, hanem tegyük fel, csinálnak többféle befejezést, de de ki az, aki a játékokat végigjátsza máshogyan, többféle befejezésére? Általában, hogy New Game Plus van benne, akkor, akkor azt még egyszer talán kiszokták pörgetni, de ahogy néztem, a játékosoknak a 80%-a megkapja az egyik befejezést, aztán felmegy YouTube-ra, és megnézi a többit. Pedig ezt pont azért tették bele, hogy kitolják a játékidőt. Lehet, hogy a lehet, hogy a Walking dead nem meg a Telté játékoknak is ez volt a rákfenéje, hogy kiátszotta egy módon, öt óra alatt, és akkor mondta, hogy hát ez kurva kevés ez a pénzért, és talán a YouTube-on meg megnézte az összes többit. Oh, hát. Vagy meg az volt, hogy nem is játszottak ilyen, hanem YouTube-on meg, meg sem vette. Ja, igen, vagy Mondjuk e e ezen is mindig gondolkodtam, hogy a Teltének a csődjébe mennyire szólhatott be, vagy ezt már lehet, hogy beszéltük De korábban. Teltéli, hát az volt a, baj a Telté játékokkal, hogy maga a motor volt olyan szalú megcsinálva hogy ilyen matyóhímzés volt elvileg a fejlesztés. Jo, ja, hát igen. Nagyon-nagyon nagyon szar volt ezeket összerakni. Tehát, hogy eleve rövid, tehát, ahogy te is mondtad, hogy 5 órát végig lehetett ezeket tolni, viszont a fejlesztési idő az meg annyi volt, hogy. Ihaj, szóval. Ott. Hát akkor az volt a baj, hogy nem e... hozott annyit, egyszer. Igen, én meg én ez, nem ez nem hogy sokba került, hogy az elején bevásároltak minden licenssel, és már 5-6-7 játék sorozatra előre megvették őket, és lehet, hogy kisebb léptékben kellett volna gondolkodni. De erre majd Igen. még szerintem visszatérünk erre a témára egy másik játéknál. Nem sokára. Viszont előtte, mielőtt a, arról beszélnék, még a, meg szeretnék említeni még egy játékot, ami még Early access jelent meg nem régen, a, a Graven, ami egy ilyen retro FPS játék, és tényleg retro, tehát ilyen pixel grafikás, 3 d kicsit a az ilyen régi Hexen meg heretik. pont ez, pont az a két akkor... játék címított eszembe nekem is. így Korma. van, így van Tehát és, és annyira jól visszaadja és nekem, nekem azt tetszik ebben a játékban hogy hogy hogy úgy pixeles, hogy nem gagyin pixeles, tehát azért látod mm. itt a 3D dolgokat, meg itt azért meg vannak csinálva jól a textúrák is. Viszont ez a, ez a sárm, ez, ez abszolút megvan benne, és ami külön tetszett, hát nem tudom kinek volt 3 d fx kártyája annak idején. Én, a, én azzal kezdtem a pályafutásomat, tehát én nekem a Commodore, meg az ilyenek kimaradtak ó, nekem, egy Vodu 1-es volt. Ó, nagyon komoly vagyom tudod? Hát én mi. Azt nem mondom, hogy úgy gazdagok voltunk, de azért mindenki hozzánk jött számítógépezni. <s continuar> és. <sar> Jó, az én... nekem. Én, én egy 386-os géppel kezdtem, akkor, amikor már pentiumok voltak mindenhol. Tehát így jó, akkor én a Pentium volt a menő, én meg így, ó, végre lett egy 386-os gépem, de jó. Ugye meg egy Vudu 1 indítottunk, de mondjuk eznek meg volt a hátránya is, tehát például a Need For Speed 2 SE-ben nekünk Hiába nézett ki tök jól a játék, nem volt belső nézet, mert az csak a szoftveresben volt, mert kérdés volt a belső nézet, és ezt 3D-ben nem tudták megoldani. De nem panaszkodom, ezt. nem azért mondom, hogy most a szüleimet elővegyék, hogy úristen miért csak Vudu egyet et ja, kaptunk karácsonyra. Ég, hát örültünk, hogy volt már a Így van, így van. Na, de visszatérve a 3DFX-re, nekem külön tetszett, hogy a játékban van egy olyan beállítási lehetőség, hogy bekapcsolod a 3DFX módot. És igen, és is bekapcsolod, bejön a 3DFX logó pörögve, ugyanúgy, mint régen, már ettől köncsebb szökött a szememben, és utána ez a, az a vakító, fakó valami, tehát, hogy így próbálja összemosni a textúrákat ilyen ócsmány módon, de annyira jól visszaadja a az egész feelinget, hogy én úgy játszottam végig, hiába nézett ki rondábban szerintem, mert meg a köd is olyan, olyan, olyan fura volt az egész, olyan, olyan volt, mint hogyha minden le lenne simítva, hát mint, mint régen a 3D fixnél uh -huh. de nagyon király. Tehát ez ez akkora ötlet, ez, ez tök jó, hogy belerakták. És annyi ugye, hogy a játék early access, az első egy-két pálya van benne megcsinálva, meg még nincsen benne annyira sok fegyversem, csak egy pár darab, meg lesz benne varázslat, meg ilyen nem csak akció lesz benne, hanem Különböző feladványok, meg van inventori rendszer, tudsz vásárolni majd a kovácsnál később fejleszteni is tudod a fegyvereidet, tehát azért egy ilyen sokrétű, nem egy ilyen nagyon letisztult retro élmény, tehát azért ebbe több minden van, mint a régi játékokban, de mondom, nagyon jó visszaadja a feelinget, és hogyha ha ezt nem cseszik el, és tele többi tartalommal, mire megjelenik a játék, lesz egy 7-8-9 pályás kis valami, akkor ez a játék ez rohat jó lesz. Észekedtem a korai hozzáférésnél az infokot. Elvileg drágább lesz me később a játék. Jó, ja, hát valószínűleg, hát általában így szokott lenni. az eredben. Hát az az vicces egyébként ezeknél a korai elférésű játékoknál, hogy néha előbb leaksiózzák, mint hogy megjelenik. Igen, igen. És itt is most van rajta egy 10%, nyilván ez a. Szél a, szél miatt, szél miatt, van, a szél, ja, gondolom a szemőrszél miatt, igen. Meg a jó. De. Nézem, hogy multiplayer természetesen beled, de hát ez nem valószínű. Azt az egyelőre nem, azt nem látom. Újték, és nem tudom Régen játszottunk haverokkal még a, a Blooddal. Nem tudom, az első résszel, vagy a másodikkal. Puh, mind a kettő Ég... jó volt. Mind a kettő Közép, Középiskolába azért... nyomtuk a gépterembe <gül> számtek órán a Bloodot. Emlékszem, a Neurotic név is ott, ott volt, ott használtam először, amikor így hmm. blood multiplayerben és akkor <gül> tudod, ott még nem volt az a számítógépes Nick név, ilyen nagyon elterjedt, és akkor így <gül> Neurotik névem voltam ott benne, és akkor kérdezett, ki az a Neurotik, ki az a Neurotik. <gül> <gül> jó volt. És tényleg hozzá ezt a régi Igen. retro feelinget. Én most simán el tudok benne ég. képzelni egy ilyen deep match, team deep match es capture defleges, hülyeséget, hát, ilyen nagy menést. Nem Meg még én kópot is a akár. Még akár kópot is. Jó, hát 2022-ben fog megjelenni, szóval idejük még van hegezgetni. Meg azóta is jött ki fejlesztés, mert fent hagytam a a gépen, és ö, mindig írja ki, hogy jönnek új frissítések, szóval Sűrű. azért igyekeznek vele. Tényleg jönnek a tartalmak, úgyhogy mondom, aki szereti az ilyen retro stílusú dolgokat, körségeket, akciózást, az simán tegyen vele egy próbát. De jó, meg jó véres, tehát azt, azt külön tetszett, hogy a holtestek itt a szétrobbannak, tehát a realitás nincs benne, de pont ez a jó. Nézegetem, hogy miket csináltak még itt korábban. Jó, mint a fejlesztők. A, kiadó az a 3 d meg a... Ja, igen, igen, igen. Ők, de, ő, ki... ők, van, ők vannak mögötte. Ó, ők csinálták a gostranért is. És... Az... az még a ja, gyorsan le lett akciózva. Igen. Most pont félelő. Pedig, pedig azt mondja, hogy elég jó, egyébként elég dicsérték annak idején. Ha meg nem is néz ki rosszul. Meg, igen, igen. Az, most is az is ilyen kicsit ilyen retrós dolog volt. A... A, csak az egy ilyen más, más stílusba elmenve, de az is ilyen retrós őrület volt. A bombselt is ők csinálták, ami elvileg gyúknuk emi játék lett volna, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. Csak aztán valahogy nem lettek meg a jogok, és gyúknuk, amelyet beleraktak egy csajt. De miért? De még ez is érdekes, mert ugye most a 3D vannak, és nem ő náluk, ja nem ő náluk vannak, a ja, hülye vagyok, persze. Mm -hmm. Ja, jó, oké, hát igen, a gearboxnál vannak. A is, is a 3D a, a Igen, a, igen, a... csak az most azok a gondolkodt, amire A nőt egy... 3D-t is, a 3D Rams. Igen, És igen, ő, igen. Ő, ők adták ki. Tehát hát, utána arra a motorra egy csomó mindent ráhúztak, tehát azt hiszem még a, a bláthoz ha is volt csinálni, Ha ilyeneket tudnak csinálni, akkor adják meg oda nekik a gyúk 3D jogokat, aztán de az a gearboxnál van már, úgyhogy ezt meg lehet nem fogják odaadni Hát csak kőcsönbe tudod, majd hozzuk vissza. Megadom. Hát lehet, hogy lehet, hogy csak ketten vagyunk, akik játszanak, úgy gyúknuk játékal játékkal a Forever után. Lehet, lehet. Talán neked még az nem is tetszett? Hát akkor miért akarsz a játszani? Nekem legalább hát mert, tetszett. Hát azért, mert nem tetszett, és kéne valami jó. Ja, értem, tetszett. erre nem gondoltam. Ugye, ugye? Na jó, de akkor, hogyha még az ilyen retro vonalon mozgunk, akkor még a következő játék okay. is beleillik ebben. A Necromunda Hired Gun. Mondjuk az annyira nem retro. Hát olyan, olyan szempontból retro, hogy tehát a, a grafika meg a, a körítés az, az nem, inkább a, inkább a gameplay. Tehát ez, ez annyira hozza a Doom eszenciát, kicsit kicsiben, kisebben. Tehát nagyon, azt előre, bocsátom, hogy tehát a, a játék, vagy hogyan, hogyan is mondjam, hogy nem jó, de élvezetes. Tehát nagyon érezni rajta, hogy egy kis csapat készítette, az animációk borzalmasak, a szinkron csapnivaló, a sztori az olyan, hogy, oké, okay, az átvezetők azok sokszor úgy vannak vágva, hogy én néztem, hogy Szűz Mária ezt kicsinálta, kiadta ehhez a nevét, de ahhoz képest, meg a grafika tök meg van. Tehát a körítés maga, ezeket az átvezetőket, meg az ilyeneket, de számítva, tehát a, a két pálya, két misszió közötti rész az katasztrofális, viszont maga a pályán, ami történik, az rohadt jó, Tehát ez a ez a fast-paced, akció, non-stop, brutalitással, falonfutás, duplaugrás, minden valami kell, és mindenkit lövöldözöl, és mindenki szakad darabokra, lelövöd a fejét, van egy csomó fegyver, amiket tudsz, tudod tuningolni is, ráadásul nem csak a statisztikák változnak, hanem máshogy is fog kinézni. Mondjuk azt szokni kell, hogy a fegyverek olyan rohadt nagyok, hogy szerintem a képernyőnek a, 60-70 át sokszor kitakarják, amikor újra töltesz, és volt olyan fegyver, amit újra töltöttem, és forgolódtam közben az egérel, mert volt egy kis kulcsuk, amin átláttam, hogy most mi történik körülöttem. És amúgy nincs túl bonyolítva a játékbe, egy pályára, és mindenkit meg kell ölni a francba, és aztán mész a következőbe, tehát nagyjából ennyi az hát, egész. Tényleg ilyen, ilyen dúmos játék, Igen. Szépen van benne fejlődési rendszer, pénzt gyűjtesz, van egy ilyen kutyád, egy ilyen társ kutyád, am amit szintén tudsz fejleszteni, és néha le tudod őket, le tudod hívni egy játékkal, és rá tudod az ellenfelekre, de visszatérve az animációkra, tehát ez, ez talán a legnagyobb probléma az egész játékkal, hogy, hogy vannak kivégző mozdulatok, ugyanúgy, mint a Doomban, De itt annyira szarul néz ki. Bűn szarul. De amúgy a kutya is. Alap, a, kutya olyan a, kutya kugel, is igen. a rohadt élet, én láttam róla videót, és így, tehát, hogy ha így csinálsz meg egy kutyát, és teszed bele a játékba, jobban jársz, ha nem teszed bele. Igen. Ez a, tehát nem az, hogy megcsinálják azt, hogy valahonnan bejön a kamerába, mert ez annyira alap lett volna, hogy megcsinálják, hogy tudod, volt a kutyát, és így, így egyszerűen van. besétál, és nem ott terem. Ott így terem mellette, gyó. igen. Ilyen, e mint egy videójátékban. Annyival Sinem. jobb lett volna, hogyha csak annyit csinálnak, hogy nem tudom, hogy mögé rakják, vagy egy folyosóról, Aha. egy közeli ajtó mögül bejön, vagy, vagy akármit. Tehát ezt tök jó meg lehetett volna oldani, de így meg csak tényleg megnyomott kétszer azt a játékot, és ott terem. Aha. És az a baj, hogy ez a... Hát, hát, valahova elbugzik, <gül> és van. akkor kutya. És az a baj, ez az ellenfeleknél is így van. Tehát sokszor bizonyos pozíciókba szpanolnak, és hogyha te arra a területre betévedsz, akkor ott, ott teremnek előtte. Tehát nem vették a fáradtságot arra, hogy legyen egy ajtó, ami mögébe mennek, vagy amiből kijönnek, hanem konkrétan leszpanolnak a fal meg az ajtó elé. És, és ez ez, ez nagyon fapadosnak érződik, és sokszor kivet az élményből, viszont amikor meg működik a játék, tehát amikor falon futsz, és közben szóród gépfegyverrel, elfogy a gépfegyvere, ebből a történy, történy, jönnek az ellenfelek, akkor gyorsan váltasz egy másikra, akkor benyomsz egy képességet, időlassítást, vagy aimasszisztot, mert mindenféle ökösségek vannak, tehát tök jó tudod magad fejleszteni, és amúgy meg lehet simogatni a kutyát a főbázison, tehát ez tök jó. De... <gül> tehát Ez az dolog, ami a kutyához kapcsolódik. Igen, De mondom, nagyon érződik a. A csapaton az, hogy kevesen voltak, és, és hogy nem volt annyi pénz, és hogy tényleg ez a játék, ez a, a Tesco-gazdaságos dúm. Tehát, hogy, hogy ez lett volna a dúm, hogyha nem az ID, hanem egy kisebb csapat. Attól függetlenül, meg el lehet vele szórakozni. Tehát, aki tényleg szereti ezt a pörgős akciót, én is élveztem. Tehát, hiába látom a játéknak a hibáit, és ezért nyilván nem adhattam rá jobb pontszámot, számot, mert, mert látom, hogy, hogy mennyi minden helyen lehetett volna javítani, hogyha lett volna rá plusz idő, pénz, meg. meg meg emberanyag, de ez nem történt meg, úgyhogy tényleg vannak hibája a játéknak, de aki szeret egy kicsit kikapcsolni, akciózni, akkor olyan, olyan ez mint egy Transformers film. Tehát leülsz, és akkor nem gondolkozol, és ez is Leősz elé, játszol, a sztori az olyan, hogy van sztori, de könyörgöm, senkit nem érdekel nagyjából, a világ tök jól be van építve, a Warhammer hangulat az nagyon átjön, a, a pályák azok elsőre nagyon hasonlónak tűnnek, mert egy ilyen a körítés az nagyon sokszor hasonló, tehát ez a gyárépületszerű, lerobbant, konténeres dolgok, minden, de mégis mindegy teljesen más, és elég nagyok, tehát könnyen el is tudsz tévedni, hogyha úgy van, meg érdemes is felfedezni, mert van rajt lút, új fegyverek, új kiegészítők a karakterre, pénz, amiből ugye tudod magad fejleszteni, tehát azért van itt mélység, csak tényleg kicsit lejebb kell adni az elvárásokat. vagy uh -huh. grafikaiak nem is néz ki a nagyon szorul játék, szerintem így trailer alapján, meg gameplay trailer alapján. Jó néz ki, csak mondom, nekem, az animációk azok nagyon kivetnek. Azok nekem nagyon ami eszembe jutott róla, hogy amikor mondtad, hogy tudod, hogy nem, tehát így élvezted a játékot, de tudod, hogy azért nem ez a, ez igen. a leg, leg, legjobb játéka valaha. Nekem az ilyen Rage volt ilyen, hogy az a Kicsit játék, a, igen, igen. az így nagyon alul van értékelve, ugye? ezt a City Interactive csinálta, amit még a rossz PC játékok időkből ismerhetünk, hogy Hát ők azért nagyon szarjátékokat csináltak. Hát régen belenyúltak, igen egy-két Én hát Az szén. Él, ilyen részt szerintem kurva jó játék lett. Szerintem is jó lett. Jó volna. benne a gameplay. Nyilván nincs túllozó mondjuk a sztori, meg minden más, tehát ilyen lineárisan mész, és akkor megvesz mindent, ami veled szembe jön. Mindenféle bedesz fegyverekkel, de hogy. Jó volt benne lövöldözni, az ellenfelek is jók voltak. Az is tök, meg jó, tök jó meg volt csinálva, hogy, hogy amikor egy új ellenfeled kaptál, akkor azt tudod, hogy rá közelít a kamera, és akkor ki, igen, jön, igen, igen. ez most, a nem tudom micsoda és akkor az majd biztos hogy fog viselkedni, meg repül, meg nem tudom, hogy lő. És meg voltak benne bossfájtok, -ok, szóval itt az a játékot teljesen el voltam, és ilyen filérekért vágják az emberek, emberekhez ilyen egy-két dolláros bándőlökbe néha. Így van, nekem is onnan lett meg valami bándőlből, és akkor megkérdeztelek, és akkor mondtad, hogy nyugodtan, mert hogy szerinted egy jópa játék, és amúgy tényleg jópa játék. És, e... és mégig játszottam, ami nálam ritka. Igen, <laughs> Tehát, hogy... igen. jó mondjuk az nem is hosszú. Tehát én úgy emlékszem, hogy 6-7 óra volt körülbelül vagy 8, valahogy így rémül. Nem tudom, mennyi van benne, mindjárt megnézem stímen, hogy mennyi hány órán van benne. Nagyjáb, nagyjából ennyi volt a, a, a kampány, és amúgy ez egy tök jó példa, mert mert az a játék is olyan, hogy így amíg, amit ígér, az betartja. Az más kérdés, hogy vannak olyan. 7-8 óra. Ja. Na, tehát vannak olyan János. kiadók, meg fejlesztők, akik ugyanazt ígérik, csak egy kicsit jobb körítésben, de amit ez ígér, annak tökéletesen megfelel. És ez a János. ez a tipikus egyszer végigjátszható kategória. De És a multiplayer, bár nagyon még nem volt időm ugye, izé, kipróbálni, mert nehéz ilyen játékokról összecsődíteni emberek, de nézzük so hány nem embernek nem van, nem van meg a. azt izé, aztán lehet, ha még vannak szerverek, vagy nem tudom. Vagy, szerverek vannak, mert amikor én játszottam. Tudom, jó, mondjuk én nem mostanában játszottam, de akkor még voltak szerverek. Ja, 17 ismerősömnek megvan, úgyhogy ha más akkor játszom ketten egy-egy 1 -egy, egy -egy, egy -egy <laughs> Jó. Bár ezt már annyi szóra egyszerűen, hogy, hogy soha ritkán szoktunk játszani bármit, és tudnék-e mondani a játékot, hogy milyen játszottunk. Hát azért, azt játszottuk múltkor, azt a Green Man, nem, most Green Means, e, vagy mi, mi volt az mean, a... Mean Greens. Igen, az a, az, az az, az a katonás. Kis Igen, igen. Hát az, az, az, az kúrva jó. én meg is nézem, hogy az most Steam Ez van. Szerintem biztos. Ez Ezért nevetségesen alacsonyáról szokott menni. Aha. Igen, a... Teljes ára az valami 8 euró 19 cent, és most 3 euró 27 cent megy. És ami nagyon vicces benne, hogy érkeznek hozzá update -ek. Most nézem, van benne egy pankrátor karakter. Mi a szar? De az de az dlc, DLC igen. De én azt hittem, hogy ez már nincsen. Egy, egy ez most 9 euróért Ez hát egy pár sz... hónap jelent meg. Májusra. Ja. Ja. De valami olyan pankrátor, hogy így nem tudom, tehát ez valami régi kép lehet róla, amit kiraktak, mert így ott van videóban mellette, hát kicsit idősebbnek tűnik. Ne, én ezt a Ez a régen Most volt inkább sztár. Aha, én régen néztem igen. pankrációt is, úgyhogy így, úgy így rémlik. Igen, igen. Mondjuk én nem tudom, amilyenki fizethettek neki. Lehet azt mondták, hogy figyelj, srác. Srác. Papa. Figyelj, <laughs> <Milyen> papa. <laughs> Beleteszünk a játékba. <laughs> Aztán a DLC-ből mondjuk kapsz egy 30-40 százalékot a bevételből, és akkor mondjuk egyébként beneszülnéz ki a játékba hosszú hajú. Igen, bár nem, bár nem tudom elképzelni, hogy ezt sokan megvették volna. Így így, így ránézésre. Hát igen. Na mindegy, fene se tudja. Na jó van, de akkor szerintem hagyhatjuk egy időre a játékokat, és áttevezhetünk át át egy kicsit másféle programok felé. Mondod, nézzünk ki az ablakon? Vagy nézzünk ah, be az ablakon? Igen. Hogy igen. <gül> mi a helyzet? mi a helyzet? Ugye, hát nem is tudom, hogy a napokban, vagy egy hete volt már talán ez a... Windows ne, valahogy 10 így, igen. Windows 10-et leleplezte a Microsoft, vagy 11-et leleplezte. Ám volt róla pegyka, sőt, még a bemutató előtt már kikerült valami korai verzió, amit már egyes elvetemültek, már telepítettek is. Én ezt nem is értettem, a és jöttek róla tesztek, meg, igen, meg igen. ilyenek, és hogy azt, azt nem tiltották le. Én ezt nem is értettem, hogy ez hogy sikerült így megoldani. Nem is tudtam, hogy az új Windows-t a Ubisoft fejleszti. Hát még a Linux is csinált róla egy videót, valahogy ráhákolták egy, uh -huh. egy gépre, aztán így csodálkozott rajta, hogy feltette a legújabb ennél a driver és azt jó volt. lényegében <gül> egy Windows 10, a 11 is csak tovább lett fejleszte. Még ez érdekes, mert a Microsoft azt mondta, hogy a 10 lesz az utolsó Windows, és az csak update-elgetik, aztán most mégis ez... 11-et. Szerintem ez Nyilván... update lesz ugyanúgy, tehát hogy 10-re épül, igen, és ezt az update-et kapott, tehát nem kell új Windows, tehát nem lesz itt formatálás, meg ilyesmi. Tenni se kell igen. igen. mert persze de... meg volt a 10, az megkapja. Így van, úgyhogy szerintem igen. ez csak egy update lesz, csak lehet, hogy annyi frissítést tesznek bele, hogy akkor inkább mondjuk lehet igen, jobb lett volna, hogyha azt mondják, hogy Windows 10.1, és akkor az úgy jobban érthető, igen. talán. Mindegy. szerintem a 11 se rossz, mert amennyire meg, megváltozik így a külsőre az egész, meg egy csomó minden, máshogy is fog benne működni, és vannak benne kurva jó dolgok, én csináltam egy kis ilyen vázatos kis izét, mert néztem az eventet közben, ami Én majd itt volt. Én örülök, hogy... mert amúgy egy dolgot akartam tőled megkérdezni, és látom, hogy az utolsó előtti téma az lesz, úgyhogy örülök, hogy beleraktad. Majd, majd ott beszélgetünk róla. Ja, ja, ja. E... Na igen, szóval event, igen, szóval néztem az eventet, ami így rögtön úgy kezdődött, hogy homokóra, homokóra, homokóra. Tehát, hogy a videó az így. az így valamiért érti nagyon postos volt, és akkor rögtön azt ne, megnéztem, hogy na akkor Youtube-on nézzük meg, és valami. nem tudom, azt hiszem, a New Eggnek volt egy ilyen YouTube stream, amit, ami, ami nem homokórázott annyit, és akkor inkább így néztem. Tehát valaki streamelte a streamet, és akkor inkább úgy sikerült nézni. És így szépen végigment mindenen az ember, és, és tök jó dolgok vannak benne. Tehát az ablakkezelés az, az teljesen átalakul. Tehát lehet majd ilyen uh, gruppokat csinálni az ablakokból, és akkor arra rákattintasz, az bejön, meg szét tudod rakni a, a kijelződön a, az ablakokat, ami most is működik, tehát ha fogod és oldalra húzod, ugye akkor arra felére rámegy. De, hogy így igen, be lehet igen. állítani előre ilyen, ilyen, ilyen Lényegében ilyen előre legyártott ilyen szeleteket, hogy akkor most itt tudom én, középső három sáv, és akkor elkattintasz, és elrendezi úgy az ablakaidat. És akkor azokat grupokba rendezheted, meg mit tudom, meg csinálhatsz külön ablakokat arra, hogy tehát külön desktopod, lehet tudom, munkára, játékra, szabadidőre, és akkor ezek között nagyon könnyen tudsz majd így váltogatni. És ez nem köszönöm. lesz az a kupi, nem lesz az a kupi ablakokból, hogy akkor most, nem tudom, hány ablakot alul meg van nyitva, pedig szépen be tudod őket rendezgetni, és így rakolgatni ide-oda. Mondjuk nagyon nyomták, hogy hát ez mennyire egyedülálló, és én hogy emlékszem, hogy 10-15 éve, Linux alatt olyan dolgokat meg lehetett csinálni a ablakkezelővel, vagy eszméletlen, mert még a régi, nagyon régi gépemben, amiben ilyen 16 megabájtos videókártya volt, vagy tehát így, <gül> szóval, vagy azon felül valami, vagyis azt is a memóriából szedtem, már nem is tudom, de valami nagyon-nagyon régi gép, és arra rátettem egy Linuxot azért, mert annyira kurva jó ablakkezelője volt. Tehát konkrétan úgy volt megcsinálva, hogy ott is különböző desktopok voltak, amik között úgy tudtál váltani, hogy megfogtad, és elforgattad, mint egy kockát. Mert egy kocka volt az egész. És annak körbe volt négy oldala. Hogy Hú, erre én is kérdezi. emlékszem. Erre is és emlékszem. azokat lehetett full 3D-be forgatni, amikor bezártál egy ablakot, akkor így elégett az ablak, tehát volt egy ilyen effektje. Amit az akkori hardverekből kihoztak azért, az nem semmi. Tehát de amúgy azt... ilyen, ez a többféle asztal meg ilyesmi, ez, ez volt Windows-ban is nekem rémlik, hogy, hogy nem csak Linuxon volt ez a 3 d kocka, hanem volt valami Windows 8-nál, vagy a 7-nél, valahogy volt ilyen, vagy ez csak valami segédprogram tudom. volt, nem tudom, de ott is volt, hogy lehet. Hogy mindegyik asztalra más ikonokat raktál, és akkor tényleg volt a, a gaming asztal, és akkor, hogyha mondjuk írni akartál, akkor átmentél egy kombinációval a következőre, nekem valami rémlik ilyesmi. Ez lehet, hogy csak összefolynak a dolgok, nem tudom pontosan. Hát én, azt szerintem azt lehet, hogy ilyen programként tudtál feltelepíteni rá valamit. Az is lehet, igen. Azok, azok voltak, volt egy pár ilyen Windows-on. De most ez az ablakkezelés, ez nekem így bejön, ez ilyen viszonylag fluidnak tűnik. Meg reméljük, most már normálisan megcsinálják, mert például most az Origin-nak van egy ilyen IE ap nevű új cucc, amilyen béta állapotban van. És én nem tudom, hogy a Windows, ugye múltkor beszéltünk, nem tudom, hogy a Windows cseszi el az ablakkezést, vagy az IA fejlesztői nem tudják használni de ilyen. És Többször előjön, hogy valamilyen spéci megcsinált ablakok így kicsit elcsúsznak a picsába. Hogy átméretezgeted őket, azzal tudni visszahozni kell, hogy uh -huh. működjön. És én remélem azt azért rendbe hozzák vére, hogy most akkor ezek a. Mert ez Windows 10-be jött be, ez a hülyeség, hogy valami az ablakoknál elcsúszott. És akkor lehet, hogy több szabadságot adnak a fejlesztőknek, hogy használhassák a a UI-t így az ablakok terén, csak éppen el van -e. Lehet, hogy ezt most így megjavítják. De ennyit az ablakkezelésről, ami még tetszett, hogy egy csomó dolgot integrálnak a rendszerbe, például a Teams üzenetküldő, ami tényleg egy kicsit félek, mert én most így Facebookot használok főleg üzenetküldésre, hogyha már valakinek írni kell, mert igazából az az, amit kb. mindenki fent van, akinek így szokta mirokatni. Meg, meg ott van még a Discord, de hát az meg olyan, hogy ott meg nincs föl mindenki, csak akikkel kb. játszani szoktam együtt. Mm. Vizetem, tehát ez egy érdekes húzás, hogy a Teams most elég elterjedt volt így a pandémia alatt, mert ugye mentek ezek a ezért tárgyalások, mondjuk ott üzleti szempontból, ott, és a Zoom volt még, ami nagyon ment, de azt hiszem a Teams-et is nagyon sokan használták, és most ez. Úgy bele lesz integrálva a windows hogy külön ott lesz egy kis ikon, meg minden. Tehát annyi, hogyha föl van telepítve a windows de vagy lépve, csak rányomsz, és akkor hoppá, tehát nem kell fölrakni külön, meg minden. Meg szerintem lesz tudod szedni. <gül> jó, akarom. de jó, akkor még és... egy program, le kell majd tiltanom valahogy. <gül> <gül> ja. Ez jó pufának tűnik, ha jól megcsinálják, mert én emlékszem, hogy a Microsoft az... Régen megcsinálta a Messenger-t, amit kb. mindenki használt én akkoriban. Van. Aztán utána megvette a Skype-ot, és a, mielőtt megvette volna, azért hogy egész jó volt a Skype, aztán valahogy összerakták a kettőt, megölték a Messenger-t, amit jó működött. És jött a Skype, amit én akkor indítom el, hogyha valami üzleti tárgyalást kell hát, azon lezavarni, mert ott van az ember, kell, akivel beszélek, de akkor is úgy űzéjen, vonakodsz, vagy Há, nem, a hírek, én azt a szart. Igen, a Skype az a kötelező szar, amit mindenki után használni. És az a keveset tud, azt is szarul, az is ilyen izéné, néha egy nyögvenyelős, hogy akkor most ezéje működik-e, vagy sem és ilyen, nem, nem, nem ez az intuitív, hogy akkor most hogyan franzba kell megosztani dolgokat, és akkor így, áh, szörnyű. Szóval ennyi ha a Teams jobb lesz, én már azt mondom, és akkor azt lehet ilyesmire használni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, mert ha ennyire belakarok gyömeszelni a Windows 11-be, így default hogy az ott legyennek, ez akkor gondolom rendesen összerakták. Én sokat nem használtam a Teams-et, úgyhogy annyira nem vágom. Meg, ú, emlékszem még régen, amikor talán a Windows 8 jött elő, akkor volt a Microsoftnak az a dillie, hogy azt akarják csinálni, hogy ha valakinek írsz egy üzenetet, akkor neked mindegy, hogy az most mind megy át, tudod, hogy azért Skype, MSN, e-mail, SMS, akármi, hanem te el akarod küldeni neki azt az üzenetet. És hogy, hogy úgy megkapja, és akkor akartak egy ilyen rendszert csinálni, hogy ott csak beírsz, valahogy az valahogy átmegy. Tudod? Hm. Mondjuk az én MSN-en, Facebookon, akárhol átmegy. Ez tök jó volt az ötlet. Nem, az ötlet is igazából, mert de ha valakinek üzennie akarsz, akkor tudod, tudni akarod, hogy ez hol ment át, hogy aztán tud, hogy amúgy megkapta-e. Tehát, hogy küldtem neked az üzenetet. Hol? Mit tudom én? Tudod, a windows valahol. Szóval ez, ez, ez nem egy olyan dolog, amire azt mondanám, hogy így életképes. Viszont nem is működött cserébe. Viszont amikor elküldtél egy üzenetet, mondjuk aztán én a Facebookot raktam bele, és így elküldöd az üzenetet, kiírta, hogy üzenet elküldve minden oké. Okay. És akkor nézem, miért nem jön rá válasz, és így utána nézem, hogy amúgy az nem is ment át. Tehát, így, tehát, egyetlen dolog, amire hivatott volt az a szal, hogy elküldjön egy üzenetet, amire képtelen. Tehát ott volt az, hogy akkor jó, ha ez ennyire megbízható, akkor viszont látásra, és akkor az, az úgy nem volt használva többet. Én a Microsoft üzenet küldök, az kb. így állok hozzá, hogy lehet, hogy ki lehet próbálni, de hogy megbízni, nem fog bennük egy darabik, az biztos. Lehet, hogy a Teams az, az jobb lesz. Akkor a következő volt ezen a kis bemutatón a vidgetek amire én így megérzésként azt hittem, hogy hogy vidgeteket Hány éve nyomják már a vidgeteket És, és senki nem használja kövül. Hát és, ne, és most belenyomták osznál. a Windows 10-es frissítésbe, ugye alulra csináltak egy ilyen Hát így a tálcára egy időjárás jelentő kis bigyó, és ha rányomsz, akkor bejönnek a hírek. Na most ez, ez a widgetek kb. ami majd a Windows 10 ben lesz, csak ez egy kicsit nagyobba lehet majd így beállítani, hogy te miről akarsz olvasni, tudod. És így arra gondoltam, hogy ez amúgy egy egész jó dolog lenne, ha az emberek nem úgy olvasnának híreket, vagy dolgokat, hogy így behozod a böngészőt, megkeresed az oldalt, ha olvasni akarsz valamit, és így megnézed. Mert a widget lényegében ezt váltja fel, és így összemossa neked azokat a forrásokat, amiket te olvasni szoktál, aztán így berakja egy helyre. És akkor lesz időjárás, hírek, meg még, tudom, mindenféle. Hát én most itt megnyitottam, itt van itt, és itt most vannak hírek, de hogy én ezek közül egyet se olvastam, az fix. Tehát, hogy <gül> meg nem, meg... Is, nem is te be. Meg nem is, én tudom, meg meg a közelében mert, nem voltam. Olyan dolgokat, amiket egyáltalán nem érdekel. És ezt ez cseszik el igazából, hogy nem azt mondja, hogy figyelj, itt beállíthatod azokat az oldalakat, amiket te szoktál olvasni, és akkor vicetek lesznek belőle, hanem ez itt egy csomó oldal, amiket egyáltalán nem szoktál olvasni, valószínűleg nem is érdekel, de nézd meg, milyen szép viceteket csináltam neked belőle. tehát Ez, ja, ez tök jó, csak Én itt az a az... baj, hogy tényleg összemossa a különböző hírcsatornákat, és hogyha te most így be tudod állítani, hogy mi az, amit szeretsz olvasni, akkor oké, tök jó, de hogyha meg nem, akkor meg belépsz egy böngészőbe, és megnézed azt a híroldalt, amit meg nézni, és kész. Tehát, így olyan nem az de. Igen. Ha ezt megcsinálják jól, hogy tényleg rendesen beparzolja azokat az oldalakat, amiket szeretnél. Mert nem is tudom, ez mi alapján működik, Ugye régebben volt az a, az, az rss dolog, uh -huh. amit nagyon sokan használtak, meg nálunk is ez van egyébként a Clickplay oldalon, hogy a podcast adások, azok ilyen rss feedbe vannak benne, és amikor te ezt odaadod egy ilyen podcast hallgató apnak vagy fönn az interneten, akkor Lényegében egy RSS feedből olvassa ki, hogy akkor mi a következő adás, meg hogy mi a linkje, és akkor ezt egy ilyenbe kellett összefűzni. Lehet, hogy ezt is azt használja, nem tudom. Csak az mostanában annyira nem eltejrette oldalakon, hogy csinálnak kereses feedet. Ha jól megcsinálják, akár még használható is lesz, de így... Igen, a, nem vagyok. Az, hogy az, az, az új windows itt, itt nagyon sok a ha. Igen. Hát majd meglátjuk. A következő is egy kurva nagy ha. Ami, ami úgy hangzik, hogy auto-HDR, ami elvileg már a konzoloknál már működik. Ezt annyira én nem vágom, mert én úgy tudom, hogy a HDR-hez olyan monitor is kell. most ez hát lehet meg olyan tévés, igen. Ja, de mondjuk van szoftveres HDR, mert azt hiszem, olyan videokártya is, igen. ami tud ilyet. És ez, ez szerintem ez ez lesz. És így ide is írtam zárójában, hogy It just works. Tehát amikor ezt halljuk, <gül> akkor valami nagyon elbaszódik majd. <gül> Tehát az it just works, az általában az, hogy megcsináltuk, nem? Kell vele foglalkoznod? Működik? Vagy nem? Tehát, hogy <gül> vagy működni fog, vagy nem? És mutattak róla, aztán pont Skyrim-et mutogattak, hogy az milyen kúró jól néz ki. és tényleg ott lehetett látni, hogy hogy ott a HDR-nél kijött, hogy ott sokkal jobb volt a színtartomány, hogy így állítgatta a dolgot, szóval ezt így rendszer szinten berakják így a videójátékokba, akkor én azt mondom, hogy ja, és nem fogja zabálni az erőforrásokat, mondjuk a hd az nem tudom mennyire erőforrás igényes, hát nem, biztos, hogy... hát nem tudom, szerintem lehet, hogy az, az, az elején lehet, hogy még ott belenyúl, aztán majd később finomítják. Én, én mondjuk örülnék, hogyha mondjuk szerintem ez csak úgy lesz megoldva, tehát hogy be tudod kapcsolni az aktívot, és amúgy hát. meg, hogyha nem akarsz ezzel hülyéskedni az automatát, és ha nem akarsz ezzel hülyéskedni, a nyomód hát, hát. Tehát remélem ebben lesz kikapcsolás, igen, igen. mert én annyira nem hiányalom, hogy őszinte legyek. Egyébként azért beszélünk a Windows 11-ről, mert ugye mind a ketten inkább ilyen PC Master Race windows ja, igen, igen, igen, vagyunk. Igen. És itt most be is mondták ezen az eventen, hogy, hogy ez most annyira gémereknek készül az a Windows 11, hogy Jó, ez, gamer vagy ez, ez nagyon a tiéd, annyira. Ha gamer ez vagy, ez akkor Playstation-re is ezt rakod, meg Xbox-ra is, mert annyira király. Igen, igen. Sőt, én pont már láttam, hogy már telefonra feltette valaki, ilyen hat éves telefonra feltették a Windows 11-et. <gül> és igaz, hogy csak annyit mutogatnak rajta, hogy nézd, görgetek ablakokat, nézd, ide rakod azt, ja. nézd, görget, görgetek fájlistát, tök jó. De a nem jutottak, szerintem azonát nem működik talán. <gül> Mondjuk azon is adálkoztam, hogy, hogy Microsoft-os telefon az így létezik, és van, akinél van. Én régen olyat akartam venni, csak aztán megszűnt. <laughs> Mert mondom, milyen király lesz, hogy a gép az Microsoft, és akkor veszek telefont is Microsoft, és összerakom a kettőt. Csak aztán a, a Microsoft. Volt igen, a elmasztó. Microsoft bejelentette, hogy nem lesz több telefon. Vagy hát nem nagyon. Mert ugye a Nokia-t vásárolta föl még annak idején, azt hiszem. Uh -huh. Igen, igen, így igen volt. Hát, hogy belállítsa a földbe. Így van, nagyjából. Igen. De ott azt csesszték el, hogy az iOS, meg az Android is annyira fény évekkel előtte volt szoftveresen, és és ők úgy arra számítottak, hogy jó mi csinálunk egy tök jó telefont, meg egy tök jó rendszert, amire majd, hát, majd csak csinálnak szoftvereket. Uh -huh. Aztán annyira nem csináltak, meg ami volt is rá, az szar volt. Láthatjuk is a Windows Store-ban jelenleg, mert most azokkal van tele. Amúgy én ezt annyira sajnálom, mert tényleg tök jó ötlet. Tehát ez annyira király, hogy a mobilodat összekapcsolják a, a gépeddel, és konkrétan távolról tud irányítani, majd hogy nem, meg meg tudod nézni a dolgaid ez és akkor itt rá is térhetünk a windows Store-ra. kedvenc És hát kísértetiesen hasonlított a mostanira, amúgy. Viszont végre legalább csináltak egy olyan részleget így oldalra, hogy kitették a kis, kis ikonokat, ami majd így hogy mert mindenhol kábé az van, hogy bal oldalra kiteszünk kis ikonokat. Uh -huh. most, most a Windows, tehát körülnézett ki a Windows-tól, mint most. Csak bal oldalt volt egy ikonsev, és ott ki lehetett pipálni, hogy gaming, tehát egy PC gaming, tudod, és akkor olyan játékok jönnek be, és hogy ez így Wow, mekkora fejlesztés, hogy ez ilyen alap, hogy benne kéne lennie. És így most tud tesszük be, hogy na, szintet lép a Windows 11-re, akkor most már nem lesz annyira fossa store. És itt uh, volt egy arra és se nagyon vágtam, de hogy így valami Canvas engine van a Microsoftnak, ami lényegében az, hogy így a Windows store ra csinálnak egy ilyen. Hát nem tudom, itt máshogy telepíted a játékokat, mint a, mint a Steam-re. Tehát ott ugye az régi módi van, hogy ott van egy játékod, azt feltelepíted, egy könyvtárba, is vannak fájlok. -ok. Itt meg ez a Canvas Engine valahogy összefogja a fájlokat, és ha feltesz egy játékot, akkor nem is úgy telepíti fel, hogy ott egy ilyen könyvtár van fájlokkal, hanem valahogy megoldja ilyen. Talán tömörítés is van, be. én nem tudom, az azért, hogy ez a Microsoftnak valami saját hülyesége. Jö, és hogy hát kevesebb helyet foglal, vagy valami ilyesmi. Mert... Fokkalmam sincs. Lehet, hogy nem, ők csak így gondolták, az majd hogy tök jó lesz. Elvileg régen azért találták ezt így ki, mert hogyha ebben fejlesztik, ők ezt akarták ráhúzni a mobil részlegre is. Tehát ha valamit megérsz ebben az engineben, akkor azt tökéletesen át lehet majd tenni mobilra, ami ugye meghalt. Tehát, hogy ez Igen. Odanottól kezdve okafogyottá vált az egésznek azt. És gondolom, akkor ezt az egészet össze akarták kapcsolni a mixerrel. Van, van egy ilyen se -se -se -se. Hát, az, Akkor még nem volt mixer. De... Na most sincs. Hát csak most azért se. Se. Szóval biztos, hogy szakarják, nem. E, és itt valami olyasmi volt, hogy talán itt nem, nem húznak le a fejlesztőktől részesedést, hogyha ők ilyen ezt a cuccot használják, és így teszik fel a Microsoft Store-ba. Ami elég durva. Eb ebben nem vagyok teljesen Aha. biztos, mert ez csak így érintőlegesen így kihallottam. De lehet, hogy valami fasságot értettem félre, hogy az valami másra vonatkozik. De ha belegondolsz, az az elég durva lenne, hogy így itt úgy kerülnek föl Microsoft store játékok, hogy amúgy a fejlesztőktől nem nyúlnak le semmit. Hogyha ezt az engine használják, persze. Uh -huh. Aztán, hát nem tudom, hogy megéri-e. Hát ez, ez az epic féle politika. De most nem, nem tudom, hogy kivállalja be a... Tehát oké, okay, hogy nem vesznek el részesedést, de a Microsoft Store-ba megjelenni nem biztos, hogy az most még uh, akkor a nívó. sok ok játék van már ott. Ő persze, de azok Egy máshol a... is vannak. Hát igen, igen. Jó, mondjuk nem biztos, hogy ez uh, úgy szól, hogy vagy hogy exkluzivitás. Hogy... Ja, értem. Tehát akkor lehet, hogy csak ezt az engine használják, meg ott megjelenjen, Egy de amúgy megjelenhet például PlayStation-re is, meg, meg akármi másra. oké. Okay, okay. a... Szóval ki tudja. Ja, meg mondjuk, hogyha tényleg, hogyha a Windows 11, és ez jó lesz, akkor lehet, hogy sokkal több fejlesztő megy erre az ja. irányba el. Ez az utolsó, viszont nekem nagyon tetszett az utolsó pont, hogy Android appokat tudsz itt Windowsra telepíteni natívan, ami már most is működik, hogyha felragsz egy programot, ami lényegében egy Androidos mobiltelefont szimulál neked a uh -huh. windows akkor arra ugyanúgy fel tudsz tenni ilyen appokat. Viszont, hogy a Windows 11 így annyi, olyan szinten fogja támogatni, hogy elvileg a Windows torba kerül majd be olyan részleg, hogy ott androidos appok lesznek konkrétan. Tehát ők ezt a, annyira elengedték ezt a Windows Mobile vonalat, hogy most átmennek arra, hogy akkor a Windows 11-re androidos appokat tudsz ilyen, és akkor rendesen egy ablakba fog, mert lesz a... a bármi, érted a, a TikTok hmm. vagy akármi, és akkor itt tologathatod össze-vissza, mint egy ablakot így úgy fog működni, ami szerintem egy tök ötlet. És ebből nekem most az jött egy kicsit át, hogy ezt Oculusra is tervezik egyébként. Mert ott meg ráadásul az Oculus, tehát a Quest 2-nek a rendszere, az lényegében egy Android. Úgyhogy ami nem is... Tehát, már most föl lehet tenni ilyen APK-ból fájlokat, csak maga, maga a rendszer az még annyira nem, nem úgy van kitalálva, de most azt is fejleszgetik, hogy ilyen több appot tudsz egyszerre futtatni, és akkor a következő lépcsőfok lehet az, hogy akkor azt mondják, hogy tudod, mit mostantól a Quest 2-re fölraksz bármilyen androidos appot? És akkor azért elég durván megtódul a Quest 2-re felpakolható dolgok száma, mert most gondolod, az összes mobiljátékot tudod majd VR-ba játszani. Ilyen. Jó, nyilván úgy, hogy nem 3D-be, hanem előtted lesz egy nagy kijelzőn, tehát mint, egy mobil kijelző ott lebegne előtted nagyba 3D-be, de az, az is mekkora királyság, mert hogy tudom, egy csomó játszó így bekerül majd a akkor hmm. quest meg most ugye most a Windows-ba mindenképpen. Tehát, hogyha a Microsoft nyit egy ilyen lehetőség felé, akkor szerintem a Facebooknak is. Bár lehet, hogy a Facebooknál az van, hogy inkább használják a mi zárt stórunkat, és majd ott vegyenek dolgokat. Bár a kettő szerintem nem üti ki egymást, tehát most azért nem fog valaki inkább androidos appot használni. Tehát ha, tehát ha VR játékot akarsz venni, akkor is a Quest 2 stórt, akkor a Quest stórt használod, de nyilván nem fogod izé helyettesíteni androidos appokkal, mert nem azért veszel VR Csak ez egy olyan plusz, ami ami azért elég király, hogy mit tudom én például, valaki Spotify-t szeret használni, jó, most is meg lehet oldani, hogy a háttérben fusson valami önkészülé ablakból egy Spotify, és akkor átváltasz, és azt nem zárja be, tudod, és akkor úgy valahogy szól a háttérben. De hmm. hogy ez azért csak egy ilyen professzionálisabb megoldás lenne, hogy ilyen appokat tudnál menedzselni, meg futtatni, mint lényeg, egy mobilon, mert ott is az van, hogy mondjuk elindítasz egy, én például Google Musicot használok, vagy most már ez hogy máshogy hívják, most már ez egy YouTube Musicnak hívják megnézem nézem. Mert ott is volt egy váltás, hogy az egyik app appot lecserélték, és akkor helyette a ah, Youtube Music-nak hívják már. Ez lényeg ugyanolyan, mint a Spotify, csak a statisztikáit a Youtube listád alapján állítja össze. Tehát, hogy miközben te Youtube-hozol, akkor is tanul az algoritmus, hogy milyen, milyen zenéket hallgatsz, ah, és akkor az, az a tajánlve. be. És amúgy ezt így a Youtube Premium-ból lehet használni. Ami meg ilyen reklámmentes Youtube, meg ilyen prémium tartalmakat tudsz nézegetni, és amúgy milyen, nem is olyan drága. Tehát ilyen családi, családi családi csomagban ilyen pár száz forintra kijön havonta, ami nem olyan durva. Na, az nem is olyan vészes. Egy, egy főre, mert azt hiszem a családi, valami öt, öt főt tudsz így össze kolompolni. És akkor mit tudom én ismerősök? Nekem például a Hugom. <gül> Hugomtól van ilyen, úgyhogy innen is köszi. <gül> mondom, ez, ez tök hasznos, hogy is be lehet állítani majd eleve a Windows-ban, meg hát reméljük akkor a Quest 2-re is jönnek ki ilyen dolgok. Szóval összességében egy tök sok dolgot ajánl a Windows 11, ami jónak tűnik. Ja igen, le lehet tölteni egy ilyen applikációt, amit feltelepítesz és kiírja, hogy te telepítheted-e a Windows 11-et, majd megkapod ezt a frissítést. És nekem azt jelke, hogy nem. <gül> Mert uh, a Microsoft csinál valami olyasmit, hogy van egy ilyen, hát most nem akarok hírséget mondani. De várjál, mert ott, mielőtt ebbe beleilled magad, ott írták, igen? hogy ott valamit elcsesztek az izével, és azóta javították a programot. mert igen? Uh, Aha, mert ott tök sok gépre azt írta, hogy nem jó, és közben meg jó. Tehát, igen? Igen. Az, tudom, ez, ez volt hír, azt hiszem egy-két azt... napra rájavították, javították valahogy így. Hát akkor lehet, hogy majd meg, én aztán megnézzük, mert most elvileg az van, hogy egy ilyen TPM 20 nak kell lennie az alaplapotban beállítva. Uh -huh. És ez egy olyan cucc, ez valami trusted Product. Uh, mi az emberti? <gül> uh, és rá is kerestem. De, ja, ja nem. De, trusted platform modul. Tehát az a lényeg, hogy uh, itt olyan dolgokat használhatsz, amik megbízhatóak. Kvázi amivel itt nem tudom most, mit akarnak elérni, tehát, hogy minden hardware gyártó ugye olyan dolgokat csináljon, ami Windows alatt ki van pipálva, ami egy kicsit nagyon melós lesz, hogyha, egy hogy tudom, én veszel egy új egeret, rádugod a windows re és így, hát, bocs, ez nekünk nem trusted. <gül> igen, igen. Nem, meg, nem megbízható az eszköz. Majd, ha fizettek nekünk a, annak, hogy a egérnek a gyártói, hogy bekerüljön a driver a Windowsba, akkor majd talán lehet, hogy valami Ilyesmi, mert elvileg ez az, ami, ami így szar, de lehet, hogy akkor majd futhatom ezt megint, mert lehet, hogy ezt végül se akarják beletenni. vagy kiderül. Mert tudja, hogy ez nekem nincs bekapcsolva az alaplapon. Tehát a SecureBeautot meg ezt a TPM 20 t kell beállítani a BIOS-ba, elvileg. És ezt a minden igaz ilyen 5 éven belül gyártott alaplapoknál biztos, hogy ott van. A régebbieknél már nem annyira. Szóval... Elmé elméletileg javították, igen, és még javították. Majd, de... azt az nem Azt nem tudom, hogy ez kell-e, de, de azt hiszem, hogy, a, hogy maga a rendszer nem működött jól. Tehát lehet, hogy a, lehet, hogy erre vannak. Tehát, hogyha ez ben van az alaplapotban, akkor arra épül egy-két rendszer, de hogyha nincs, akkor is elfut a Windows, csak akkor azokat nem használja. Nem hmm. Hmm. tudom, hogy ezt meg okay, végül. Edés. De elméletileg javították már. De ja, egyébként az a tesztprogram, ez kurva jól működik, mert elindított ki, bocs nem egy új gépet tudod. És akkor <gül> rákattint hogy jó, akkor kérem a részteteket, és átül egy olyan oldalra, amit itt kiírja a rendszerkövetelményeket, aminek mindegyiknek megfelelő a gépem, és akkor nézek, hogy most mi van. És akkor ott volt ez a TPM 2.0 az elején, és utána azonnal eltűnt a weboldalról. Persze tovább sem működött a, a cucc, Tehát lehet, hogy ezt a Microsoft még sem akarja azt meglépni. Mert ezzel hát egy ismerősöm mondta, hogy így olyasmi zárdolgot akarnak csinálni, mint az Apple hogy ott, tudod, semminek ne be, amit uh -huh. a, a rendszer nem, nem felügyel, vagy tudod. Lehet, hogy így a, mondjuk a töréseket is egy kicsit így betesznek a lábá, nem tudom, hogy azok hogy működnek, hogy mennyire használják ki így a, ezeket a dolgokat, és mennyire lesz majd az elleltetlenítve. Hát meg, hogyha most felállítanak egy-két falat, hogy is lesz olyan, aki majd megkerüli, tehát ez, ez mindig uh -huh. így szokott működni. Ugye az a vicces, hogy már most láttam Youtube-on olyan videót, ahol ezt a Windows 11-et pakolták fel, ami kiszivárgott. Ugyanezt kírja, hogy boszda nem tudjuk feltelepíteni, mert hasonlók, és úgy a. Ugyan ez a TPM probléma volt. És akkor pár délel fájt, bemásolt, és hopp, már föl lehet telepíteni. Hát körülbelül Már most megoldották, szóval lehet, hogy ezzel a microsoft se fog nagyon szőrözni, hogy mi a helyzet. De én kíváncsi vagyok, és elvileg idén tehát idén ünnepek környékén ez így ki fog jönni. Így van. És, és nem majd lesz kötelező rá frissíteni, de... Nem lesz születne, kötelező, de pont ezt ez, ez kaptam mondani, telt. hogy bejelentették, hogy 25-ig fogják támogatni a 10 Tehát hmm. ö, addig ez van türelmi idő. Nagyján ez volt. vicces, hogy nem is jelentették be nagyon, hanem kiírták, hogy addig jönnek frissítő. Valami oldalon, tudod, így megjelent, hogy... Hmm. És frissítések a Windows 10-re, és ott volt egy dátum, hogy ez, ez, ezzel a Ja, én azt hiszem bejelentették. Ja, akkor csak fölöttek egy oldalt, és akkor oda kiírták, és cső. Valahol kirett írva, igen, ahol az, talán a Windows 11-et promozták, ott nem nagyon verték, nagy dobrore mondták, hogy akkor odáig. Szóval egy pár évig még, ha valaki nem akar frissíteni 11-re, akkor minden, minden frissítés jön majd 10-re is, úgyhogy nem lesz, nem lesz ilyen probléma. Uh -huh, Nyilván uh -huh. ezeket a funkciókat, amiket most össze összesztettem is, hogy támondtunk, azok nem lesznek Benne a 10-ben, hanem a 11-ben. Ha valaki vidsgetek, meg auto HDR nélkül tud élni, akkor a nyugodtan használhatja tovább a 10-et. Én, én csak arra leszek kíváncsi, mert azt mondták, hogy tényleg, hogy ez a 11 ez jobb lesz gamingelésre, mm. hogy nem fog annyi háttér dolgot mm. zabálni játék lényeg. közben. E, jó is, hogy mondod. E, ezzel reklámozzák, meg hogy a memória igénye is sokkal mm. kevesebb lesz, mint a 10-nek, úgyhogy én emiatt váltanék. Igen, igen, igen, igen. igen. Meg például nekem az is nagyon tetszett, hogy oké, hogy középre berende, berendezték a start menüt, de hogyha neked nem tetszik, akkor visszaválthatsz a régire, tehát hogy igen, nem kényszerítik rá igen. igen. Úgyhogy ja, itt azért vannak jó ötletek, viszont én úgy vagyok, én szerintem mindenképpen váltani fogok rá, de szerintem nem az elején. Tehát én lehet, hogy egy-két hónapot biztos kivárok, kijöjjenek a tesztek, hogy tényleg a gépek hogy reagálnak, nehogy az legyen, mint például annak idején volt, hogy kijött a, a Windows 10, és ott is az elején egy kicsit ott macerás volt. Ott, ott voltak problémák a, a, a Windows-zal a frissítéseknél, meg ilyeneknél, és akkor emlékszem, ott nekem 8.1-es windows volt, és ott is egy fél év múlva váltottam rá nagyjából, tehát ott is kivártam, míg nagyjából rendeteszik a rendszert. Én mindenkinek ezt ajánlom, aki váltani akar, hogy ne rögtön az elején, mert nehogy aztán ott valami tönkre menjen, annyit nem ér meg szerintem kockáztatni. Igen, meg a, azt hiszem, a 7-ről 8-ra való váltásnál volt az, hogy ott jött be a DirectX 12- amit a mai napig nem érdemes bekapcsolni játékokba, mert Tuti valamikában, és a leg legtöbb játékban a Tuti Igen. valami nem fog rendesen működni. Én rá vagyok a 11 es is amúgy, hogyha be tudom kapcsolni. Meg az olyan kell és jó is, hogy mondtad ezt, hogy játékok meg, ö, meg jobb lesz a teljesítmény, mert ez tényleg ilyen szignifikánsan jobb teljesítménye lesz az új Windowsnak, meg amit mondtak, és ez tök tetszett, meg elkezdtem nézegetni az SSD árakat, <laughs> mennyi lehetne jó Nem uh -huh. 2 es SSD-t rakni még az alaplapomra, mert az még lehet, hogy, hogy ezek az új alapra rakható SSD-k ilyen gyorsak. És ezt elvileg a játékok is ki tudják majd használni, pont ugyanúgy, ahogy a konzoloknál, uh -huh. hogy, hogy elvileg az van, hogy nem a memóriába tölti be a dolgokat és onnan a játékba, hanem hogy ez a gyors SSD-ke marha gyorsak, és onnan fogja tudni közvetlenül. Ez ugye most a, a, a Playstation-nél van ez a Ratchet Clank, amit itt csináltak, ez az össze vissza ugrázol, között, és ez használ valami ilyesmi technikát, hogy, hogy nem a memóriába tölti be, és akkor onnan a játékba, hanem, hanem közvetlenül valahogy a vinyóról, és ezt elvileg a Windows 11-nél is fogják tudni a játékok. Most az a kérdés, hogy ezek vajon a, a Windows store os játékok, amiket direkt a Microsoft megcsinál ilyenre a fejlesztőkkel, vagy ez valami ettől független dolog lesz, és ezt akár a Steam-en telepített játékok is fogják -e tudni. Mert az azért egy elég kurva jó dolog lenne, hogy olyan játékokat, amik így, hát nem férnek el annyira a memóriába, hogy így lehessen töltés nélkül csinálni dolgokat, viszont ha ezt a technológiát itt is tök jó tudják alkalmazni, akkor ilyen, ilyen nyílt világú játékok, ilyen akarás nélkül fognak így folyni. Hát szerintem... nyilván ehhez olyan SSD is kell. Ja, hát persze, ami, persze. Aminek az árai még egyelőre azért nem olyan, nem olyan olcsók. Nézegettem, hogy ami nekem kéne, ami most van a gépbe, abból egy egyterás, olyan 50 körül mozog, ami azért még elég drága. Igen. Meg amúgy szerintem nem, nem lesz ez exkluzív, store exkluzív, tehát ez szerintem játékoktól lesz majd függőve, mert most gondolj bele, hogy van egy játék, amit meg tudsz venni Steamen, a storeba, meg Epicen, és akkor a storeba veszed, akkor működik, amúgy meg nem, tehát ezt, ezt így nem tudom elképzelni, meg, meg szerintem akkor a Microsoft saját magával csesz neki, hogyha ha ezt, ezt a rendszert nem nyitná ki a, a többi platform előtt. Meg, még, még talán azt tudom, de már nem, már azt sem tudom elképzelni, hogy a forzába belerakják máshova, nem, mert a Forz is már megjelent Steamen, tehát, tehát már azt se tudom elképzelni. Régebben még hát is már elképzeltem igen, volna, de így, így már nem. Ja, ja. Jó, de hát ez még mind feltevés, tehát még, még lehet, hogy ez nem is így fog működni, ahogy elmondták, lehet nem is így fog ez kinézni, tehát még, még ki tudja még mi lesz addig, mire megjelenik a Windows 11. Meg hogy működni is fog-e. Igen, de amíg eddig elmondtak, azok egész jó hangzanak. Így van. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Most uh, majdnem átvezettem egy a, arra, hogy a ból vett játékok, és akkor jött a következő, de aztán rájöttem, hogy azt nem beszéltük meg, hogy te ezt hol vetted, úgyhogy, úgyhogy <gül> inkább váltsak inkább kötök. És úgy kötök át, hogy nem kötök át. Há, <gül> zseniális. <gül> hát uh, igen, a Sea of Thieves a következő. Mely pont, és igen, ez a store-ban lett. Uh... Pontosabban, ugye van, van ez a Microsoftnál, ez a Game Pass nevű cucc, amit elő lehetett fizetni ugye 300 forintért. ezt már talán, múltkor beszéltük, mert múltkor először ne volt. de már, már nem lehet hiszem mert igen, már le, pont, pont tegnapját előtt, le, igen, tehát így, aki igen. akinek most uh, jutott eszébe előfizetni, az hát mondjuk így megszívta. Mert most már uh, most már, most hát már a normál áll. Az nem is tudom mennyi, három, négy, ötezer. Hmm, vagy négyezer, így... négyezer, hányszersz ha hmm. Már annyira nem kevés. Viszont ha így kiszámolja az ember évente is egy ilyen másfél ciplás játéknak az ára. Igen. Bár most ami nem. azért még mindig egész jó deal. Most mi a túl megyünk most, Mondjuk mi, mi, tovább menjünk a COVID-19-re, meg, meg erre. Most a Game Pass eszembe nekem. Ah, annyira irritál engem, amikor valaki azt mondja, hogy, ú, és ak, nem tudom, valamilyen játékot promóz, és akkor Igen, bekerül túl, a Game pass úgyhogy ingyen lesz. Nem Ingen lesz ingyen. Van. Nincs ingyen. A Game Pass pénzbe kerül. Azért fizetsz. Oké, okay, hogy kurva keveset, de az nem ingyen van. Ez olyan, mintha Netflix-e fölkerül valami, azt nem ingyen nézheted. Hát édes Istenem. És erről ezt nem tudok Tudom érezni. Ezt nem tudom, lesz, tudom érezni. Ezt ez olyan róla ez. És ezt csinálják ilyen gamer oldalak, hogy így, van ingyen, ingyen. Mondom, persze, ugyanúgy, mint a víz, a villany, a gáz. Az is ingyen van. a számládba, akkor az ingyen van. Fú, ez engem annyira az őrületbe tudták kergetni, hogy fú, asszus nagyon. Szóval ingyen nincs, de most egész olcsón kiretet próbálni. Egyébként már régebben is volt ilyen akció, hogy olcsón elő lehet fizetni a Game pass és akkor is lényegében a Sea of et ki akartam próbálni aztán mindig az volt, hogy lejárt, és most úgy volt, hogy így, hát ezt feldobtam haveroknak is, és akkor így unszolásra így írtak, akkor mikor próbáljuk ki, mikor próbáljuk ki, próbáljuk ki oké, tegyük fel a Sea of nézzük meg, és most annak az, az apropójában elég sokan játszanak vele, hogy megjelent ez a Karib tenger kalóza is kiegészítő Jack és társaival, uh -huh. amilyen teljesen ingyenes a játékba, tehát itt azt kell tudni a játékról, hogy minden, minden tartalom ingyen érkezik hozzá, és Telefonbassz a azért azt tegyük hozzá. Biztos, ami biztos. Van, van Battle Pass, vagy nem tudom hogy hívják, de itt is van Pass, amit lehet szintezgetni. úgy egész csorsan halad, mert igaz, hogy az első stream az ilyen 6-8 órás volt belőle, amit toltam. De az alatt 17 szintet be lehetett tenni a 100 szintű Battle passba. Állítólag azt hallottam itt ismerős tőle, aki már sokkal régebb óta játszik vele, hogy belassul. Tehát 50 fölött már azért lassabban jönnek a szintek. Ja, ja, akkor mindig több xp kell Úgy majd a következő. Azt nem annyira azt szeretem, amikor ilyet csinálnak. Egy játék passzba, hogy így belassul. De mondjuk ma most is ilyen 30 körül vagyok, szóval amire látjuk mennyire fog az belassulni. Hát de az egy-két nap alatt az annyira nem is rossz. Még hogyha hát, belassul, tét, még tét streamet, akkor sem. Tét streamet toltam vele. Hát ez akkor, hát akkor nagyon nem rossz amúgy. 10 valahány óra van benne. 20 uh -huh. hát, Húsz az nincs, mert ja, kevesebb, mint a második stream is ilyen hat óra körüli volt. És ebből is látszik, hogy egyébként nagyon könnyen be lehet tenni a játékba annyi időt, hogy Jézusre veszett, hogy Jézusom, mi az a nap kell fel? Ja, már meg reggel van. És egy streamekben nem is nagyon jön át, hogy ez ennyire behúzza az embert az a játék. És ugye az volt még a a probléma vele, amit így mondtak, hogy hát nem nagyon van benne mit csinálni. És így tényleg egyébként most is érződik, hogy olyan sokféle... Tehát ha harcolni akarsz, akkor vannak a különféle csontvázak, meg egy-két boss, meg ilyen... Hát még egy-két szörnyet így beleraktak, amik így random megjelennek, de hogy annyira ez alatta kevesebb, mint 20 órát, annyira sok ellenféldől így nem, nem ilyen találkoztam. Viszont el lehet rengeteg időt szórakozni azzal, hogy amúgy nem is csinálsz. Nem, nem harcolsz, hanem így mész, a hajózás az valami iszonyat jó meg van csinálva. És maga a játék felépítés az elején fura volt megszokni, hogy ez így működik. Tehát, hogy a hajózás az nem úgy működik, hogy neked van egy hajód, és akkor örülsz neki, és akkor a tiéd, és elnevezheted, hogy tudom én, neked te vagy aminek akarod. Hanem kázi, amikor elindultak egy, tehát csinálsz egy játékot, és rántod a lobbit, mert ez ilyen lobby alapú dolog, tehát lényegében a hajó az egy lobby. Uh -huh. és az elején te kiválaszthatod hogy akkor hányan akartok együtt játszani azt hiszem háromféle hajó van és akkor egytől, egytől négyig terjedt hogy annyian tudtok együtt játszani és minél többen játszottok együtt annál nagyobb hajóba Lesztek bepakolva. Tehát az, van egy amit egyedül is el tudsz irányítgatni az ilyen egy, egy és kétfős hajó az egy vitorlája van viszonylag kicsi a, az egész hajó tehát hogy van egy viszonylag kicsi raktér, de minden benne van, tehát így úgy van megcsinálva a hajó, hogy ott megvannak a, a fix dolgok. Tehát, hogy most ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen túlélő játékot, ahol ládákba pakolászol cuccokat, de előre van határozva az, hogy neked hol van az a láda, abba te mit pakolhatsz. Uh -huh. Tehát van például olyan láda, ami, be, hát mondjuk az hordó. Itt kvázi egy csomó, hogy a hordóban van. És akkor abba a hordóba csak ágyugójókat pakolhatsz. Akkor van egy másik hordó, amiben fát pakolsz, mert arra majd elmondom, hogy miért van szükség. Meg egy harmadik hordó, vagyis igazából ez egy ilyen hordócsoport, tehát hogy három hordó van kb. mindenhol. És akkor ezekbe pakolhatsz kaját, ugye ahogy mondtam, jót, meg fát. És ez mindegyik különbe, tehát hogy nem egybe pakolhatod. Ami nekem egyébként tök jó, mert én mindig rendetlenséget szoktam hagyni az ilyen túlélő játékok, bocsában már. legalább valamit a már átpróbálja erőtetni azt. Igen, hogy itt dedikáltam van. Hogy te a, a, a Hordóban az van ráírva, hogy abba a vizét kell tenni. Hagyú volt a csak ágyugójót teszel, teszel, tehát hogy nem fogsz a találni vagy bármit. És ez így tök jó megvan minden, minden méretű hajón. Annyi, hogy a nagyobb hajóknál én. A legnagyobb az három vitorlás, és azokat külön kell állítani amibiként fontos, mert a hajózás az úgy néz ki, hogy ugye van fönt egy kormány, amivel irányítod az egész hajót, uh -huh. viszont figyelni kell arra, hogy a vitorla az mennyire van leeresztve, és milyen irányba áll. Mert amennyire van leeresztve, annyira fog belekapni a szél, és amilyen irányba áll, ugye van egy szélirány, amit így figyelni kell, hogy merről fúj, és akkor úgy kell állítani a vitorlát, és mondjuk ha szembeszél van, akkor teljesen oldalra fordítod, és akkor alig, alig mentek valamennyire. Viszont hár cél akkor meg tudod, így beállítod szembe, és akkor lehet csapatni nem, erre. Így, így hát mint én ránézésre. Mint a, mint, a, mint a vitorlázás. Mint a, mint a valóságban majd, Aha. hogy nem igen. Én amúgy ránézésre nem gondolta volna, hogy egy ilyen árkádos megvalósítású, hülyéskedős játékban ennyire komoly ilyen szimulátoros én is hajózás lesz. Mert olyan kis, olyan kis bugyutának tűnik. Igen, igen, igen. És maga ez a hajózás, az annyira jól össze van rakvará, az egész kópra van kitalálva, mert ha te éppen nyomoda kormánynál azért, akkor hát egy, nagyobb, egy egy kisebb hajónál még megoldott, hogy rohangás össze-vissza, mint a hülye. Mm -hmm. Viszont egy nagyobb hajónál, voltok négyen, ott tényleg jó, hogy vagytok négyen, mert ott tájítani kell. A, a vitorlákat, meg, meg a térkép is úgy működik, hogy az bent van egy ilyen kapitányi, nem tudom mibe, egy ilyen kis, kis szobába, ahol össze lehet gyűlni. És azt egy ember tudja nézni. hát egy ember nézi, és az tök vicces, hogy ott állsz mellette, akkor te is látod, hogy ő görgeti, de te nem tudod úgy olyan nézetben nézni, hogy ahogy ő. Igen. És nem tudod mozgatni. Látod úgy, tehát csak úgy csinálták meg, mint a tényleg mellette állná valaki mellett, és így néznéd, hogy így, így ott tízért csinálja a dolgokat. Tehát látod ugyanazt, amit ő, csak nem abból a szögből kvázi. Meg csak ő tudja ágygatni, meg rajzolgatni a térképre. És ez úgy is van, hogy amikor valaki nézi, hogy akkor mitem erre kell menni, mert általában újonak a feladatok, egy csomóféle küldetést fel lehet tenni, lehet harcolni. Van olyan, amikor el kell vinni valami szállítmányt valahova, csak az meg van határozva, hogy milyen szigetekre. Még néha lehet olyat találni, hogy. bocsánat, hogy találsz egy ilyen. egy ilyen üvegbe ilyen kincses térképet. És az úgy működik, hogy nem mondja neked meg, hogy az melyik sziget, hanem le van rajzolva vagy térképre a sziget. Ja, és ezt kell megküzdeni. A kincs, És akkor az abból áll, hogy meg kell találnod, hogy melyik sziget olyan alakú, mint ami ott van a rajzon. Ne, ez amúgy róla gyógyszol. Megy a keresés, hogy akkor izé... Igen, igen. És akkor bekarikázod a térképen, hogy na oda megyünk. Viszont azzal, hogy te bekarikázod a térképen, azzal nem jelenik meg valami UI-on, az egész, hogy akkor ott világít egy nagy izét, fénycsó, hogy arra kell menni a hajóval, hanem te akkor megmondod az embernek, hogy látod, hogy hogy áll a hajó, mert ezt mutatja a térkép. Tehát az, az tökéletesen meg van csinálva a térképen, hogy amerre hajóztatok, azt ilyen szaggatott vonalakkal mutatja az utat, meg a hajót is mutatja, hogy éppen hol vagytok és milyen irányba áll. Tehát tudod neki mondani, hogy mit tudom, én most északkeleti irányba kell fordulni csutkán, és akkor ott lesz a sziget. És akkor a másik, aki ott áll a kormánynál ott izé. Van neki egy kis iránytűje, és annyi, annyit lát az egészből. Néha egyébként azt se látod, ami előtted van. Mert hogy a vitorlák az annyira el kitakarják az egészet, tehát semmit nem látsz konkrétan. Tehát egy embernek kvázi figyelnie kell, vagy a. a hajó hajóárbóc tetején, van egy ilyen kis. kosárba beletülni, Vagy a hajó elejéről tudsz figyelni, és akkor nézni, hogy most jön szembe, jössz egy szikla, és akkor el kell fordulni, mert nekirongyolunk. És ez a nekirongyolás ez amúgy megtörténik néha. <gül> Tehát, hogy simán van, hogy oh, ó, meg tudok fordulni, és akkor, ja nem, mégsem tudok, bocs. És akkor itt is van egy ilyen mechanika, hogyha valamit lekoccoltatok, vagy, vagy valaki más lőrád rád, mert egymás, ilyen hajó ágyuk, minden hajón van ágyú, és akkor tudjátok mm -hmm. lőni egymást, ha összetalálkoztak emberekkel, mert ez amúgy, Kóp játék, de olyan szempontból PVE, hogy ha összetalálkozom valakivel, azokat simán ki lehet nyírni és kifosztani. Ja, de nem muszáj. Ez, ez a Csak, csak, meg, csak, csak megvan a lehetőséged nem muszáj, persze. Mi is összefutottunk egy csávóval, mi, mi ketten voltunk, ő egyedül, és megyünk átmentem hajórájára. Nézd, már itt egy koponya a Földön. Azt a el is lehetne lopni. Mert <gül> a, a boszok általában, vagy amiket ilyen nagyobb bizéket kinyísz, azok dornok ilyen koponyát, és azt el lehet adni jó pénzért. Tehát kvázi ebből tudsz így pénzt keresni, hogy a koponyájából összeszeded a manit, meg küldetéseket veszel fel, uh -huh. és na mely, mit is akartam itt ebből kihozni. Ja, igen, ott volt, hogy lehet pvp-zni, ugye van ágyú, abban mindenféle izéket tudsz betölteni, mindenféle ágyugójókat, és te is tudsz ágyugójó lenni. <laughs> Tehát van egy olyan mikor játékban, hogy betöltöd magadat, először be kell állítani, hogy te merre akarsz kvázi repülni, tájújú. betöltöd magadat, és akkor ki tudod lőni. És amit mit tudom, hogy nincs kedved kiúszni a szigetre, akkor szépen betöltöd magad, kilövöd, az ott vagy. Ami, ilyen, elég érdekes, mert van. olyan emrodjat fieségek vannak benne, de ja, igen, meg jól meg áll az, neki. Hogy, meg azt kezdtem elmondani, hogy amikor ugye nekirondyolsz valaminek, akkor a hajó kiukad. Uh -huh. És itt jön, jön az a rész, hogy akkor a deszkákból szépen fel felstócolsz magadnak egy párat, és akkor menni kell beszögelni. Szépen a dolgokat. És tehát ez is olyan, hogy. És akkor, ja, és akkor tódul befele a víz, persze, tehát el tud süllyedni a hajó. És akkor itt az a feladat, hogy egyrészt be kell és szögelni a, a kis lyukakat, amik keletkeztek a hajón, uh -huh. másrészt, meg ki kell lapátolni, vagy hát vödörrel ki kell hordani a vizet. És ez is annyira tökéletes, hogy mindenkinél van egy kis alapfelszerelés, vödör, ásó, amivel a kincset kitalálni. Van nálad egy teljesen értelmetlenül egy, egy kupában pia. meg le vagy baszva. <gül> ez körülbelül ennyire jó. És egyébként itt olyan manikák vannak, meg tudtok zenélni. Ami szintén. De teljesen fölösleges, de akkor átdob a hangulaton, amikor. Az egyikőtök elővesz egy gitárt, az elkezd játszani egy számot, tudod? Nyilván ő a gitár részét játsza. És akkor jön valaki más, másik hangszerrel, és ő is elkezdi nyomni. Tehát egy gombot nyomsz, hát nem kell túl gondolni az egészet, hogy ott mit kell csinálni. Akkor ugyanazt a számot elkezdi játszani, mint amit a gitározós így becsatott az igen. automatikusan. <gül> és így olyan, olyan buris, tehát hogy éppen beálltad a kirányba, tudod, megy a hajó, nem kell állítani semmi vitorlát, van még horgászat, lehet horgászni is, mert hát miért ne? Bár arra annyira nem, nem tudtam irányulni, még a nyitjára, de már valaki elmesélte nekem, hogy kell, hogyha kipróbálom azt is, hogy, hogy hogy megy, és akkor tudsz fogni halat, azt kisütni. Uh -huh. mert egyébként van egy ilyen tűzhely a hajón is, meg a szigeteken is van egy elszórva, és akkor ott tudsz sütni kaját. Múltkor, múltkor volt is egy ilyen kikötünk egy szigetnél, de egyébként ennek megvan a mechanikája, hogy hogy van ez a hajózási beállat, vitor, lát minden. És akkor vasmacskát föl, akkor megindultok, tudod. És amikor vasmocska le, akkor levagytok horgonyozva, és akkor ahogy sikerült a sziget mellé beállni, több-kevesebbet kell úszni, hogy ja, kimegy, ha nem akarsz, nem akarsz megfenekleni a hajóval, mert amúgy tényleg kurvasok, mindenre kell figyelni, milyen irányba állsz, hogyan, mit tudom én. Meg egy idő után rájöttem, hogy lehet olyat is csinálni benne, hogy vannak ilyen elszórtan lehet találni kis csónakokat. Ez alapból nincs a hajódon, viszont rá lehet akasztani. Tehát, hogyha te mész összei kalandozni, és akkor látszik hogy ott néma ott van egy csónak, akkor a csónakba be tudtok pakolni egy csomó mindent. Belem a játékban ez az egyetlen kurva őrítő dolog, hogy nem sok minden lehet nálad. Mm -hmm. Tehát megvan adva, hogy mennyi kaja, mennyi ágyugajó, mennyi fa lehet nálad kvázi ezeket cipelni. És ez nagyon kevés. Tehát, hogyha te lesz egy ládát, akkor be tudsz pakolni viszonylag sok dolgot, és akkor azok ezzel egy ládával rohangálsz, most a hajó is kicsit ilyen láda, és a csónak is ilyen láda-szerűként működik, úgyhogy tudsz belepakolni dolgokat, és utána sokkal egyszerűbb abba a csónakban, meg tudsz rárakni kvázi ládákat, tehát amit fizikailag így rádobsz, az ott lesz. Uh -huh. És akkor azokkal, azokat is szépen el tudod hordani a hajóra, úgyhogy így, így lehet így no. hogy akkor ki mit visz, Ebből a ládában mit lehet pakolni, jó, azt akkor megpakoljuk, azt ráteszik a csónakra, jó, akkor hozzad azt. Tehát <gül> egy kázi egy ilyen, egy ilyen és az egész, hogy akkor ki mit cígöl, hova. megtömni <gül> zsebeket megtöbni, és akkor gyorsan megoldani, aha. Igen, mert általában az van hogy például egy koponya, az egy ilyen olyan cucc, amit te úgy tudsz vinni a kezedbe, hogy az van a kezedbe. És amikor már fegyvert váltasz, vagy bármit csinálsz, ezzel akkor azt eldobja. Viszont ott is van egy olyan láda, amiben bele tudsz pakolni háromét. És ha már van egy ilyen ládád, akkor az tök jó, mert akkor nem egyessével kell azt vinni a hajóra. Akkor bepakolod a ládám, és akkor a ládával rohansz ilyen vidáman, mint egy kalóz. Mm -hmm. <laughs> Tehát, hogy kvázi ilyen mechanikák vannak benne, ami értető, mert hogyha végtelen a dolgot tudnál bepakolni, akkor, akkor nem kéne ilyesmire gondolni. De hogy azt kicsit úgy érzed, hogy mintha direkt ticsesztem el az játék, hogy így menjen az időd. És de nem érzed annak, mert tényleg az van, hogy te egy kalóz vagy, és egy minden marhasz a kezedbe a koponyával, vagy a ládával, vagy a tehát hogy az így tök, tök lehívik a játékmenetbe. Mondjuk az kicsit idegesítő, mikor éppen harcolsz, és nincs nálad kaja, mert nyilván nem viszál magaddal a kaját, mert minek cipelni, hogy hogy is találsz. Uh -huh. És akkor talán azt nem tud hova tenni, mert téleg tényleg ilyen az van, hogy ilyen öt egység kaját tudsz magaddal vinni, ami ilyen droad kevés. Mindenből van egy ilyen nagyon-nagyon kicsi limit. Hogy hát ne tudja el akármennyivel rohangálni. Meg ha, persze, harc meg... éppen, ak Igen. ha harc van éppen, akkor viszont jó, ha van nálad mert ugye az gyógyít. Tehát az úgy működik, hogy különböző kaják különböző mértékben gyógyítanak. És akkor meg is lehet sütni dolgokat, mit tudom, én először egy malacot vagy egy kígyót, azt megsütheted. sütheted. volt egy ilyen sztori, hogy így szaladkálunk kín egy szigeten, megyek vissza a hajóhoz, és így szólok a srácoknak, hogy a hajó amúgy lángol. <gül> és tényleg ilyen úszott az egész hajó. <gül> Felúszok nyilván ilyenkor, az, majd el kell oltani, mert ez is egy mechanika benne, hogy tűz, tűz, és akkor mész a vödörrel. Szerencsére, amikor lángol, akkor éppen sűlyed is, <gül> úgyhogy van <gül> bőven a hajóba. Igen, akkor legalább nem kell nagyon messzire futni vele. És a, a, a tűz egyébként annyira nem veszélyes a hajóm. Tehát az gyorsan eloltod, az, hogy a, a, közben elsüllyed, az, az nagyobb probléma, de hát azt is gyorsan meg lehet csinálni. De ez is ilyen tök vicces volt, és ez azért történt egyébként, mert valaki a tűzön hagyta a, a valami sült. És akkor nem elég, hogy szén égett. Ja, akkor még a tovább is terjedhetett. Utána tűzorban. ott ki is lyukasztotta a hajót. <gül> Úgyhogy ott tódul befelé a víz. Egyszer égett és sűlyedt a hajó. Problem. De ez is ilyen vicces volt, hogy <gül> tégenek a játéknak úgy jó neki állni, hogy semmit nem tudsz. Mondjuk mm -hmm. az alapokat, igen, hogy hogy kell vitorlázni, bár mi úgy álltunk neki, hogy azt se tudtuk. És így magadtól, mondjuk, amúgy, amúgy áre lehet jönni, mert annyi mindent nem magyarázol a játékban. Lehet, hogy van valami tutoriál, amit kihagytunk. De <gül> benne van egy csomó minden. De ugye elég sok minden ilyen intuitív. Meg ilyen tök jó arra például, amit a csónakkal oda mentem a hajó mögé, és így néztem, hogy basszus, itt van egy gomba, amit ha megnyomok, akkor rácsatolja a hajóra a csónakot. hogy atya kurva jó. Nem és vannak jó. benne még ilyen jó mechanikák, hogy például a hajón vannak ilyen vonóhorogok. Azt van, olyan, van olyan csónak is, ami szintén van vonóhorog. És például vannak, van olyan, hogyha hajóztak a vizen, akkor megjelennek ilyen Hát ilyen hordók a vizen, meg ilyen ládák. És azt ilyen vonóhoroggal be tudod így húzni. <gül> És akkor nem kell. Be is tudsz húzni. Először azt csináltuk, hogy beúztunk mindig. Mm. Aztán rájöttünk, hogy az a vonóhorogom úgy nem rossz, mert azzal be, Tehát nem kell hanem meglövöd, kihúzod, kilútalad, ennyi. És akkor mész még tovább. Szóval ilyen tök jó mechanikákat így összegyulogattak, amik így működnek. És fan, tehát vicces és nagyon sok idő belebe tud menni. Úgy leszik, úgy leszik, kellett neki az az egy-két év, amíg tele teletömték tartalommal, mert amúgy az alapvető játék már akkor is megvoltak, amikor megjelent uh -huh. a játék, csak akkor még fele ennyi tartalom nem volt benne. Igen, meg a küldetések a elvileg így szezonokkal jönnek, mert itt is vannak ilyen szezonok, uh -huh. és így jönnek hozzá a tartalmak. Hát akkor gondolom, egy szezonok, akkor egy szezon. Ah, igen. Uh -huh. Megjönnek küldetések, ugye most például, hogy mondtam, ez a... Karib-tenger kalózai ja, dolog, és van igen. pár küldetésre, amik ilyen nem ilyen bonyolult dolgokat kell elképzelni. Tehát most elvileg az volt a küldetés, amit végig toltunk, ami egy kicsit ilyen, ilyen Disney-lendős dolog, ami így megy, megy. Tehát a disney van valamilyen bizony, amit így be lehet utazni, ilyen, ilyen esemény, és akkor hmm. mentünk végig. Keresni kellett, mit tudom, én kulcsot, meg ilyen kapcsolókat kellett, és akkor végig kell Szaladni egy ilyen pályán, meg egy koponyával rohangálni, és akkor azt rátenni, csontvász fejekre, és akkor azt csinált valamit, meg kinyitott valamit. Kár ez egy ilyen lináris végig végigszaladtak négyen, és az ilyen több puli. És közben meg mennek így a dolgok. Vagy mit tudom én, ilyen kis történetet mesél el az egész is event. És akkor találkoztunk a Speróval, meg megtámadtak minket, meg minden. Ez egyébként tök hangulatos, hogy tehát a hajóval, amivel mentünk, azzal utaztunk át egy ilyen átjárón, ami valamilyen más világból vezetett át. És akkor néha volt ilyen, hogy akkor, hú, most megtámadtak minket, és akkor ott lőni kellett a másik hajót. És akkor tudod, hogy mindenki rohangált ezért, ágyúhoz, meg betölteni, lőni, lőni, amíg van nálad ágyúgolyó, meg is hogy még ágyúgolyó volt, és tudsz annyit cipelni egyszerre. És akkor közben lövitek a másik hajót, meg a figyelni, hogy az mi se. Mi a hajjunk meg. <gül> meg vannak ilyen véletlenszerű eventek is, hát ilyenbe bele is szoptunk rendesen, mert néha, hogy kitör egy vulkán. És vicces, hogy amikor csináljátok mondjuk ilyen, ugye lehet ezeket a történet szálakat így tolni, és akkor különböző küldetéseket, küldetéseket ad, Mit tudom, volt egy olyan, ahol ilyen koponyákat kellett összeszedni, és akkor azt valami szellem felszabadította, és akkor nek volt egy sztoria, kellett követni ilyen lábnyomokat, ilyen lámpával, szóval tekró <gül> meg volt csinálva. Tehát a single player dolog így, amit Koba együtt tudtok csapatnél szerintem tök jó. És ott volt egy olyan, hogy így csodálkoztunk is, hogy így megy a, megy a kis storyt tudod, mondja itt az átvezetőt az ember, de közben így rohangálsz, mert így nem olyan átvezető van, csak nézed, hanem így körbe tudod rohangálni. És közben így kvázi minden felrobban, mert valami működő vulkán random a közelben megjelent. És így mondta is valaki twitch hogy ment a stream, hogy ez amúgy nem az eventhez tartozik, hanem ez random pont ide. <gül> ide csapott le, és így közben az volt, hogy miközben ment az egész sztori, így hogy ilyen kis gejzirek jöttek ki a föl, hogy ne haljunk meg, mert ez így földob, és akkor lehetsz, és sebződsz. Ez a véletlen szerűségnek a igen, igen, bálja meg a szépség egyszerre. De egyébként ez tök hangulatos volt. Mondjuk volt egy olyan része, ami nem volt annyira hangulatos, hogy állunk egy hajón, egy kicsi hajó volt, ketten voltunk, és egyszer csak eltalálja egy meteor, hát egy ilyen működő vulkánból kicsapó, ilyen láva, csomó, uh -huh. és mind a kettőnket megölt terébe. És <gül> <gül> <gül> akkor szerencsére a az, hogy így meghalsz, akkor elkerülsz egy ilyen másvilágra, világra, ott kinyílik egy ajtó, és akkor ott átmész. Ez elvileg az van, hogy minél többször halsz, meg annál tovább kell várni. Gondolom azért építették bele, hogyha pvp-ztek, mert rátok talál egy csapat, ja, igen, az, akkor hogy hát, nem hát, egyből visszaélettek, hanem az van, hogy ha már elég sokszor meghaltatok, akkor kicsesszel ez a játék, és azt mondja, hogy jó, akkor most egy időre itt maradsz, azok meg elsérezték a hajórat és akkor pá pá, mert ugye elvileg mindig a hajóra éredsz újra. Uh -huh. és van egy ilyen a játékban az is tök jó, hogyha beleesed a vízbe, és a hajó eltávolodik, akkor megjelenik egy ilyen, nem tudom, hableány, hablegény, azt tudja, <gül> odaúszol hozzá, és akkor az oda teleportál téged a hajóra. Bár sokkal hangulatosabb azt csinálni, hogy elkezdünk ki, hogy ja, ember a vízben, akkor valaki behúzza azért a vasmacskát, jó, akkor becsákjázzuk. Mert azt is lehet, hogy a vonóhoroggal emberrelősz, akkor az odahúzza, és akkor ott lesz a hajón. Tehát volt ilyen többször, hogy ha rohangál a parton én meg így a vonóhoroggal rálövök, meg néz, hogy, hogy kerül a hajóra. Szóval <gül> vannak ilyen mókás dolgok benne. Ilyen fán az egész, de tényleg ilyen annyira nem komolyan vehető semmi de úgy órákat el tudsz benne cseszni. És maga ez a, a fejlődési rendszer a játékban az olyan, hogy nincs. Uh -huh. Ezt így képzeld el, hogy a fegyverek, mert van többféle fegyver, egyszerre kettő lehet nálad, van kard, ilyen shotgun -szerű valami, van sniper, meg pisztoly. És akkor mindegyikre csak skineket tudsz szerezni, tehát nincs olyan, hogy a hú, ez a kard most jobban sebez, vagy bármi, vagy a fegyver jobban sebez, nem. A karakteret se fejlődik semmit. Az egyedül dolog, amit tudsz fejleszteni, hogy ahol indultok a küldetésre, meg ilyen outpostokra, ahol el tudsz menni, tehát lényegében outpostokra indultak el, ott vannak ilyen vendorok, akinél lehet hát egy az eladni a lootot, amit összeszedtetek, a másik meg az, hogy felvenni küldetéseket, és ha azoknak fizetsz aranyat, akkor kvázi így szintet tudsz lépni náluk, de ez valahogy játékbeli szinthez is köthető, tehát nem csak tolod be az aranyat, és akkor egyre szintet lép, hanem meg kell lenni a játékban is a szintednek, hogy azt uh -huh. tudsz fejleszteni. És utána már olyan küldetéseket tudsz felvenni el, amíg több aranyba kerülnek, tehát először aztán nulla aranyján tudsz felvenni küldetéseket utána, ha már szintet lépett, akkor több arany, nyilván többet is hoz. Tehát kicsit ilyen, mint ez a, klik ezek a klikker játékok, tudod, hogy igen, igen, egyre igen, több igen. aranyat költesz arra, hogy egyre több aranyod legyen. igen, igen. Akkor hát nem a karakter fejleszted vális magát, vális. hanem a lehetőségeket, amiket meg kell Igen, igen. A, hát a, a vendorokat szintezed igazából. És ahogy csinálod náluk a dolgokat, mint kapsz aranyat, meg ahogy csinálod a dolgot, úgy kapod a, kap, kapja a karakter a szinteket, de az tényleg csak annyira jó, hogy a vendoroknál egyre több dolgot tudsz venni. Tehát nem leszel erősebb, meg akármi, uh -huh. meg a fegyvereid egyáltalán nem lesznek erősebbek, hanem annyi, hogy skineket tudsz rászerni és ott, ahogy mondtam, van a mikrotranzakciós bolt, ami nem is annyira mikro, mint amennyire tranzakció. Tehát <gül> <De> <gül> így például tudsz venni a hajódra egy csomó mindent. De akkor azok gondolom, festésüket. csak ilyen külsőségek. Aha. Igen, ja. igen, igen. Tetsz ki, meg zászlók, meg vitorla, és van egy szett, amiben tényleg az van, hogy hajófestés, vitorla, ágyú, meg a vizét is tudod átalakítani a kormányt. Szóval, mint teljesen álltod, így Egyébként, de tényleg festés az egész, tehát hogy nem úgy kell jött készülni, csak más, hogy csak máshogy néz ki a hajót, hát máshogy néz ki, de más színe, nem kvázi. Ja, meg az mm. elejére, tudsz venni ilyen, nézét. Azt az orr, nem tudom, hogy hívják, hát tudom, a a vagy a maga valami, nézé, és akkor az is van egy csomó féle. És van egy teljes szett, ami teljes hajót, tehát mindent kicserél rajta. és az 8000 forint. Hm. Tehát, hogy ez így. Ez azért van mikrotranzakció, és így el, eldöntheted, hogy te miből veszed meg, van valami, nem tudom, milyen coin. Ami csak arra lehet költeni egy mikrotranzakció, azt kapsz a játék közben is, viszont rohadt keveset. És hát azt lehet venni. Nyilván. Mondjuk ott mondták is nálunk, hogy mém, hogy, hogy ilyen sok van. Tehát most kezdtük el a játékot. És azt kapsz a passzból is. Ha nyilván megveszed a pasztakot akkor többet kapsz, de a free résznél is, mert van egy itt is, ugye ahogy a legtöbb helyen, van a pasznak egy free része, és akkor ott is kapsz ilyen, ilyen zsetont amit pénzé lehet venni, csak sokkal kevesebbet. Meg elvileg random adja, amilyen kicseszést, tehát ez már játék, hogy, Jó, hogy a random olyan cuccot kapsz, ami valódi pénzzel összeköthető. Annyi, hogy itt nyilván nem tudod kivenni a pénzt, és akkor a legtöbb. Tehát a sztornál is úgy van, hogy oda van írva két ár, az egyik a forintbeli ára, mert a ez a már van forint, a másik meg ez a coin. Hol uh -huh. megvenni? Tehát te meg tudod venni a paszt uh, ilyen izéből is, zsetomból is, ha van Játok a játékos is ezt Aha, igen. Persze. Csak hát nyilván drágább, és nyilván lassan jön a pénz. De nekünk onnan volt, hogy egyszer csak ilyen fura zene volt, és így megjelent mellettem egy csontváz, aki így mászott ki a földből. Mert ilyen random mobok megjelennek a földből kimászva, uh -huh. így, így, így születnek itt a mobok. És volt valami a hátán, és azt kinyertem, és kaptunk ilyen coin -t. És mi mondták, hogy ez elég ritka, mert ez valaki mondta, hogy 2000 órát tett a játékba, és hat ilyet vált. Ó, Hát akkor te két kezed. <laughs> <Jaj, laughs> És ebből lehet kapni viszonylag nagyobb mennyiségű ilyen, ilyen zsetont. És akkor ezt lehet elkötteni. Uh -huh. Drága dolgokra. És nem tudom, lehet petet venni ezen kívül, ami nem tudom, sok mindent nem csinál, gondolom, csak úgy van. Lehet, hogy segít a harcokba a csontvázak ellen. Kizmény. Mondjuk ha elbír egy-két ládát a hátáról, már nem rossz. Vagy igen, le <laughs> nem jaj, tudom, lehet, hogy ott lehet tudom. valamit. Mondjuk egy papagáj vergődni egy ládával, azt megnézném, mert ugye van papagáj, majom, kutya, macska, Szóval cupa ilyen, ilyen cuki szág. Meg ugye tudod a karakteredet is öltöztetni mindenféle ruhával, szóval ez is vicces volt múltkor, hogy Két felnőtt ember azt itt barbi a kalózát. <gül> <gül> Tehát, elég cifrán lehet kinézni. És nagyjából itt Dióhelyben. kurva kurvasokat beszéltem a játékban. De... <gül> de most már legalább van benne, amiről be lehet <gül> beszélni. Eddig nem volt. Ja, és egyébként így nyomottáron meg lehet most venni, hogy a Steam szélen is, mert a Steam-en is meg lehet venni a játékot. Én így meg is vettem mert úgy voltam vele, hogy ezzel még biztos fogunk játszani, hogyha lejára a, a, a Game Pass. Mert a Game pass, a. Igen, mert ugye a Game pass -be benne van, és szerintem ő is nagyon veszik ki soha. Nagyon néz ki. Mert ez nekik, tehát hogy maga a játékára az szerintem csak töredéke a bevételükből, mert olyan mikrotranzakciós storm menne, tényleg mondom, kurva sokat lehet költeni benne pénzt. Meg ez de saját ez... fejlesztés, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt ki fogják venni, persze. Igen, igen. És ami egyébként, tehát sokan szokták szidni ezt a mikrotranzakciót, meg ilyen, mit tudom én, de ezeknek köszönhetően, meg hogy passz, meg ilyesmi, Folyamatosan fognak új tartalmak belekerülni ingyen, tehát, hogy azért azt használják, valam. hogy ott tartják az embereket, aztán, hogy ha már ott vagy, akkor csak megnézod, hogy mit lehet venni pénzért nyilván, és akkor már az szóval itt is így, így ilyenkor, kert. amikor az emberek ugye erinyálnak azon, hogy mennyibe kerül ez, meg az, meg a ma, az akkor mindig elfelejtik, hogy hát ez, ez nincs teljesen ingyen, úgyhogy valamit valamiért, úgyhogy Igen. ez van. És a pass most le is van akciózva, a game, mi ez? Hogy hívják itt, milyen battle pass, vagy milyen passnak hívják, a franc se tudja. Lehet, az ja, season 3 Plunder Pass, itt így hívják. The Plunder Pass. És akkor ebbe is vannak, mondom, ilyen skinek, hajóra is, meg mindenre. Meg lehet különvenni ilyen bandülöket és akkor abban van ilyen-olyan koin meg mit tudom én, tehát így, arra sok pénzt el lehet költeni, az a lényeg. Ja. Most ilyen 3150 forint a, a passz. És akkor abban nem is tudom, mit kapsz még pluszba. Ez olyan ab, pénz, amit beleköltesz az akkor... Szerintem vissza. Mert már most jött pénz, tehát annyi. Mert ö, egyébként 999 ilyen Coinból tudod megvenni a paszt. Mert lehet, hogy most az is le van akciózva, aztán azért ennyi. De elvileg kévet annyi. Bár mondtam, hogy random adja ezeket a pénzeket, ami elég fura nekem, hogy ott nem az van, hogy itt ennyit kapsz, hogyha azt eléled, hanem van egy ilyen nem tudom, milyen kis szűk skála. Hogy annyi. annyit annyi adhat. Ja, igen, a szerencséd van. Ilyenság, akkor ezek szerint lehet, hogy a szerencséd van, visszajön az ára, hogyha nem, akkor megrold Szerintem valószínűleg úgy van belőle, hogy az ára azért visszajön talán. Mert elég sok helyen kap az ember. Még a free is kap. Tehát, ha valaki nem akar rákölteni, akkor egy-két egy szezont így free-ből kell, és utána talán meg tudja venni a következőt, nem tudom. Ja, és akkor onnantól meg majd visszatermeli. jó, hogyha... ah, jó. Úgyhogy, de azért látszik tényleg, hogy nagyon-nagyon be lehet dobálni a zsetont a cúzba. És tehát maga, tehát most itt elmondtam a játék manikákat, meg hogy mi, hogy működik, de ami hihetetlen durva jól játékba, az az egésznek a hangulata, meg a kinézete. Tehát az, hogy hullámzik a tenger, és ott a hajó hánykolódik rajta, meg, meg tényleg az egész, ha nem tudom, mentünk ebbe az eventbe, ott is minden rohat jól nézett ki. Tehát, hogy itt a grafikusok, azok, ja, Jó Kicsit ilyen rajzfilmes, tehát ha valakinek ez a rajzfilmes dolog nem jön be, akkor akkor szevasz, de hogy akinek meg bejön, az viszont kurva jó el lesz benne, mert tényleg annyira jól néz ki az egész játék, meg minden benne, hogy az hihetetlen. Tehát így a hangulat az nagyon, nagyon megvan. És most az hogy rakták ezt a Karibtenger karozai cuccot, mert ilyen kulcsos oldalakon is a játék eladása így eléggé meglódult, meg szerintem a Steamen is így a Steam szélen, most ott is féláron van. Szerintem így az elsők közt van. Ott ah, is meg között van, igen. Én az is, tehát... Én amúgy azt csinálom, hogy eddig nem rakták, annyira adta magát. Hat. A hatodik legkelendőbb cucc. Annyira adta magát a tenger kalózai, én csodáltam, hogy eddig nem. Mm -hmm. Szerintem most érte meg annyira nekik, hogy azt mondják, hogy na, tegyünk bele egy kis pénzt, és akkor egy kis jogdíjat vegyünk. Aha, igen. igen. Hát most már szerintem látszik, hogy az elején nem indult olyan jól, de most már ott van, hogy prohat nagy a rajongótábor, tehát én is tök meglepődtem, mikor így a streamet, és így ó, mennyien itt vannak sírkának, tudod mit, hogy lehet csinálni, meg hogy ők is tök szeretik ezt a játékot, meg hogy meg hogy szeretik nézni, amikor valaki így tudod, így benne a dolgokra, meg így rájön. Mert itt tényleg az van, hogy, hogy itt nem is az van, hogy én általában a játékmechanikákkal vagyok, mint a lövöldözős játékban tök jó lövöldözni. És itt én nagyon rajta vagyok a lövöldözős játékon, de itt viszonylag keveset tudsz lövöldözni, mert mert lőszer is rohadt kevés van nálad, tehát van vagy hat lőszer nálad egy adott fegyverből, és ha lőttél hatot, akkor témet keresned kell egy lőszeres lázat, amiből ugyan végtelenszer újra tölteted, de ha megint lősz hatot, megint kell keresned, tehát nincs az, hogy nálad van egy négy-öt tár, és akkor izé, te vagy a rambó. maga a maga lövöldözés rész, meg minden így nagyon le van. Le van egy kis korlátozva, vagy itt is, oké, okay, lőttél hatot, akkor szerez lőszert. És csak ilyen ládákból lehet újra tölteni, tehát nincs az, hogy valaki elejét lőszert, és akkor neked lesz. Ha nem, nem akkor keresned kell egy olyan ládát, odarohonsz hozzá, aztán főveszed. A fight is úgy nézett ki, hogy van, valami bosz, de ilyen fél óráig lőttük, úgyhogy lövöld, lövöld, lövöld, jó, akkor odarohonak a ládához, merányomok, oké, megint fullam, vagy megint lövöld. És ez adja. És közben életben maradsz, mert közben így el a csontvázakat, meg mit tudom én, de. Meg ilyen boss uh, izé voltak uh, fázisai, hogy akkor most, most már indít meteorvihart, meg ilyen nószart, <gül> és akkor szevasz, old meg, old meg, hogy nem hasz meg. A meg, kalózok, <gül> Igen, igen, és közben meg az egésznek olyan. Tehát, hogy ezt a bossz is úgy találtuk meg, hogy ott volt egy ilyen piros hurikán, oda kellett oda hajózni. Akkor oda hajózol, kikötsz, aztán lenyomod. Aztán, aztán ellobja a koponyát, összeszeded még a kincset, a, a szigetelő kincseket, és akkor Mész, és leadod. És miközben leadod, lehet, hogy megtámadnak, meghalsz, elsőjed a sziget. Vagy a elsőd a hajó. Pont egy ilyen rész volt, hogy mondom, így ketten nyomtuk le a bost. És akkor mondom, mondom, hogy lilának vele játszottunk, hogy milyen szar, milyen köcsög lenne már a játék, most rátámadnom, amik ráken, tudod, az is hogy a napicsába. És ezt így alig mondtam, ki megjelenik mellettünk. Két olyan hajó, hogy a büdös életben nem láttam, hogy ilyen szellemhajók a mélyből, vagy nem tudom honnan jöttek. egyre két olyan, hogy így. Mi az Isten is. Elkezdtek lőni minket olyan ágyújókkal, amik amikor becsapoltak, akkor elaludtunk. És így érde, Lőnek minket, ott süllyed a hajó, mi meg így szúnyókálunk állunk azért a, a fedélzetem. <gül> és itt tényleg abból állt, hogy akkor húzzunk innen, mint a vér. Lövünk rájuk, meg közben próbálunk nem elsüllyedni. És akkor olyan nehezen sikerült kikötnünk és eladni minden, de az is egy ilyen tök hangulatos volt, hogy. Oké, okay, köszi játék. Ott elsüljedtünk, hol lehet, hogy nem lettem volna utána olyan de előfordul ilyen, meg úgy rá támadhatnak playerek is. Persze. Hát persze. is hallottam, hogy valaki nem tudom, még ilyen ódposztokat lehet kipucolni, amik lényegében ilyen ö, olyan erődök, ahol így folyamatosan jönnek a vévek. Tehát ilyen, azt is védeni kell, és akkor az kipucolod, ott nem tudom hány szint van, és ha érsz a végéig, akkor ott már elég jó útot lehet kapni. Akkor éneket lehet csinálni, levenszerűen szóval így, így elég, elég sok mindent lehet csinálni. Nem tudom, mennyire ott lehet megoldni, de mondom, aki, tehát beszéltem olyan, aki 2000 órát játszott vele. Ő még így lelkes volt akkor is. Szóval. Jó, ezeket beleraktam, mert az lehet. elején pont azt mondták mindig, hogy a, hogy a kincskeresés az jó pofa, tehát tök így kell megtalálnod a szigetet, meg hogy így kell irányítanod a hajót, meg minden ilyesmi, csak ez mondjuk a, a tizedik, huszadik kincskeresésnél, amikor oké, más szigetre mész, de ugyanolyan csontvázak jönnek, ugyanolyan kincsre mész, ugyanúgy visszaviszed, az már egy kis tunalmas, de akkor így viszont jó, hogy belebrakoltak ennyi. Hát még az ellenfelek tartalmat. Ellenfelek, változatossága az annyira nem Nem annyira, nem annyira sok, sok rétű. Na, viszont maradjunk még a tengereknél. Nézzük meg a másik oldal. Ja, igen, krákere lehet lődözni, tehát minden. Csápát azt pont azt hiszem nem annyira láttunk. Nem tudom. Ez meg szóval milyen az, a... amikor visszacsap a tenger. Na, mes mesélj a másik oldalról. Hát nagy nehezen egy év vállalkozás után végre Steam-re is megjelent a Man Eater, az Epic után mert ugye ez Epic exkluzív volt egy évig, és rögtön meg is vettem. Gondolkodtam rajta, megvegyem-e, vagy nem, de hát imádom a cápa filmet, meg a cápákat és úgyhogy megvettem. És annak idején már volt egy cápás játék, a Joe's Unleashed, ami ugye a hivatalos játéka volt a cápa filmnek, és azt amúgy azt hiszem, most nem tudom, hogy teljes egészében, vagy csak félig meddig, de magyarok is készítették, és amúgy ez nem volt egy rossz játék, ilyen gta szerű megoldás volt, ilyen nyílt világgal a sziget körül, és ott voltak küldetések, tehát olyan, mint hogy a cápával játszottam a gta -t. És nekem az tökéletes, tetszett jó, és volt a grafika, jó volt a zene, minden jó volt, csak az volt a baj, hogy, hogy olyan hülye küldetések voltak a játékban, hogy ezt hogy nem egy szápa csinálja. Tehát amikor egy hajó lövöldöz rád robbanó hordókat, amiket te a farkaddal kell visszacsapnod egy gyárba, ami felrobban, és ez volt küldetés, akkor így néztem, hogy oké, okay, ez egy tök jó poén meg minden, de azért ez meg kicsit túlzás. Tehát hogy én azt hiszem, hogy embereket kell marcangolni, nem pedig hordókkal célba lőni, és ö, reméltem, hogy a menitől ez egy kicsit más lesz, és háliste Isten más is lett. Ö, azt kell tudni az egész játékról, hogy itt is egy szápa vagy, itt nem szápa vagy, hanem szápa vagy, úgyhogy így tök jól meg tudták magyarázni, hogy miért vagy édesvízbe, meg vízbe is, mert a szápa mind a kettőben tud lenni. És így, így nem csak a nyílt óceánban vagy, hanem így benne a városi részen, és tök jó ilyen különböző kategóriákra osztották a pályát, tehát van azt hiszem hét vagy nyolc terület, és akkor van ilyen mocsaras, van ilyen luxusvárosi, van ilyen lepukkat, van ilyen víztározós, van nyílt óceános, gyár. És igen, és változatos. A küldetések azok majdnem mindig ugyanazok, és ez mondjuk kicsit probléma szerintem, hogy az összes területen jól formál ugyanazt kell csinálni, tehát felvehetsz ilyen extra gyűjtögethető cuccokat, megfejlesztheted a cápát, így szinteket lépsz, eszed a halakat folyamatosan, megvegzeld az embereket, akkor, hogyha az embereket nagyon sokat támadod, akkor rájön a jard, mégis mint a, a gép. Körzési szint. Igen, és akkor a körözési szinted növekszik is egy idő után, és tudod fejleszteni is a cápát bizonyos keretek között ilyen különböző kiegészítőket rakhatsz magadra, tehát, hogy mondjuk például van többféle szett, amiket össze tudsz szedni. Például van a shadow, amivel töltöd vissza a HP-dat, van, van az ilyen stone, ami a védekezésre, meg a hajók ellen jó, és akkor ezeket összegyűjtheted ilyen különböző küldetésekkel, és akkor ezeket fejlesztheted is, ilyen különböző összegyűjthető, majd sokat mondom az összegyűjthető, tehát, hogy a zavarod a halakat, mindegyik halból más nyersz ki. És azokkal kell fejlesz... Nyersanyag. a nyersanyagokból, igen, azokban a nyersanyagból fejlesztem majd később ezeket a, a set darabokat és ezekkel kell trükköznöd, hogy ezeket pakolod magadra, hogy most éppen melyik küldetéshez mi kell, és akkor vannak ilyen nagyobb ellenfelek is, például a fehér is le kell győzni, karcányú delfint, akkor vannak hajók is, amik komolyabbak, azokat is szét kell darabolni minden, közben ki is tudsz ugrani rövid időre a partra, ott is tudod az embereket a darabokra tépni, és végülis ebből áll az egész játék, és az az igazság, hogy amit az első területen csinálsz, azt csinálod végig de én ezt Azért nem éreztem annyira a problémának, mert nem, nem lett hosszú elnyújtva a játék. Tehát a vége fele már éreztem, hogy kezd megfáradni ez az egész, de pont amikor már nagyon átment volna arra, hogy oké, ez már egy kicsit unalmas, arra vége is lett. Tehát nagyjából a 6-7 óra az egész játék, és most jön majd hozzá ki egy DLC. Nyilván ugye megvárták a Steam-es megjelenést, hogy utána adják ki valami nyílt óceános dolog, de még semmit nem lehet tudni róla. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz benne. Meg kicsit fura, hogy Hát gondolom nem szerezték meg a jogokat a Univerzáltól a cápára, de például a zene az nagyon cápás, de mégsem. Tehát, hogy, még sem, hogy nem teljesen ugyanaz az egész. Viszont amúgy a játék nagyon jó. Egyedül ami probléma nekem, ami, ami nem tetszett, hogy a kamera kezelés az, az nagyon fura. Tehát én úgy emlékszem, hogy régen a, a cápás játékban, amit már korábban beszéltem, abban nagyon jó meg volt csinálva, egérrel irányítottad, és akkor ő, úgy forgatod a kamerát, hogy te akartad. Itt is úgy forgatod, hogy te akarod, csak erre játszottam. Uh -huh. de Nem mondani akartam, ezt inkább arra találtak. Igen, az igen, azzal is játszottam, csak az volt a baj, hogy rengetegszer ilyen szűk helyekre kell beúsznod sokszor, ilyen alagutakban. Ott vannak ilyen összegyűjthető ládák, meg mindenféle rendszámtávlog, meg ilyen hülyeségek. Amúgy tök jó easter vannak a játékban, több filmre, meg játékra is. És ott, ott nagyon sokszor elveszed a, a, azt, hogy te most éppen hol vagy a térérzékelést, mert oké, okay, hogy sárgával jelzi ki, ilyen sárga növényekkel, hogy merre tudsz úszni, tehát ilyen tök jó ki van találva, abszolút mm -hmm. nem üt ki, ezt más játékokban is használják, és ott is működik, és Működjük. itt is működik, de nagyon sokszor bemész ilyen szűk járatokba, és itt sokszor meg megtámadnak, és amúgy a harc is elég érdekes, mert nem tudod kijelölni az ellenfelet, és folyamatosan ugye nem, nem úgy harcoltok, mint a Dark souls ba hanem mindig ráveti magát, így elúszik melletted, és úgy támad, és te is úgy támadsz, és így mindig mögé kerülsz, és te meg kell nyomd a jobb sztikket, hogy ráfordulj az ellenfélre, utána hirtelen ráfordulsz, de ő megint elfordul, és a harc az olyan esetlennek tűnt nekem sokszor, főleg, hogyha mondjuk kettő-három ellenfél is van körülöttem, és nem mindig arra ugrik rá a cápa, akit én akarok. Meg ami még fura volt az irányításnál, hogy, hogyha nagyon nagy szintű vagy ahhoz képest, akivel éppen harcolsz, akkor meg tudod ragadni a száddal, és akkor, hogyha a, jobb, a jobban alókart ide-oda rángatod, akkor tépni tudod belőle a darabokat. És akkor így jobban megy le a hp -ja. Ami tök jól hangzik, csak én sokszor már kontrollert sajnáltam, mert olyan gyorsan kell a jobb jobbra-barra rángatni, hogy mondom, ez, ez minden kitörik basszus. Hogy ez, ezt senki nem gondolta, hogy ez így egy kicsit túlzás, de azt szerencsére túlélte a kontroller, úgyhogy ez nem volt probléma. Úgyhogy és mondom, és az érdekes, hogy mondtad, hogy végigjátszható, mert mondom, azt hittem, hogy van egy sztori, azon mondjuk végigmész, de utána visszamehetsz még így. Ja, visszamehetsz, persze. Olyan. Tehát én is végigjátszottam, van a sztori vége, és akkor utána ugyanúgy ott vagy, és akkor a maradék mellé küldetéseket megcsinálhatod. Hmm. Tehát mindegyik területen vannak ugye egy üjtögethető cucok, vannak ilyen, ilyen főbb szörnyek, neki kiáltott bosszok, de ezek lehet, lehetnek például barakuda, vagy krokodil, vagy nagyfehér vagy egy hajó cápavadász. És akkor azokat utána még megcsinálhatod folyamatosan. Csak ugye ezt érdemes előbb, tehát én mindig úgy csináltam, hogy, hogy, amint hogy, legy, hogy fejlődjek igen, hogy amint bejött valami lehetőség, azt megcsináltam, és csak úgy mentem tovább a főstoryval, tehát a végén, akkor már olyan OP voltam, hogy konkrétan a főbost, azt ilyen két perc alatt szétszettem, vagy egy perc alatt, és lehet, hogy amúgy szenvedtem volna vele. És uh, amúgy az, a, az is azt tetszett, hogy a főboss sincsen túl gondolva, tehát. Most azt képzeld el, hogy játszol a játékkal 6 órán keresztül, és vannak bizonyos ellenfelek, amikhez hozzászoksz, és akkor jön a főbosz, és akkor egy olyan technikát csinál, amit se előtte se utána a játékban semmi. Tehát, És akkor ahhoz kell alkalmazkodnom. És így így és én, semmi... én azt értem, csak lehetett volna valami felvezetés, hogy itt mégis mire számítsunk. De attól függetlenül, hogy mondom, tök jobb a játék, most kíváncsi vagyok a dlc -re. szerintem majd azt is meg fogom venni, hogy ha megjelenik, az, hogy mikor fog megjelenni, azt nem tudom, mert nyarat. Ígértek a készítők, és már a, az mentek név nélkül már ben vannak a listában a steam de hogy, hogy mi lesz, meg hogy lesz, elméletileg kitolják a szinthatárt, mert azt hiszem most 40-es szintig lehet fejlődni, akkor az 50-es lesz, meg lesznek új küldetések, talán új területek, és nem tudom, hogy lesz-e. Egy kicsit olyan. Kicsit, kicsit olyasmi, én is úgy érzem, de amúgy én is még tudtam volna fejlődni, mert például a Sumter sokkal, sokkal a vége előtt már elértem a maximum szintet de jó, mondjuk én farmó vettem, és meg én minden megcsinálom. Mellék küldetésekből nem csodul? Igen, de mondom. Aminek tetszett videókban ez a, hogy ilyen változatos tényleg a környezet. Igen, de az a baj, hogy tehát ez változatos, tök jónak tűnik, de nagyjából két perc után rájössz, hogy minden ugyanazt csinálod, tehát. Aha, igen. Yeah. Úgy nem is baj, hogy azt hiszem hat vagy hét terület van összesen. Tehát ez, ez, így, ez így pont jó, én, én azt mondom. Ha ennél ja. több lett volna, akkor az már nagyon sok lett volna. A kevés hát cégek nem De egy percben gondolom, hoznak bele olyan új dolgokat, amik eltérnek a játékmalikában is, mert úgy csak úgy van értelme. Tehát most itt beraknak két-három új területet, ahol ugyanazt csinálod, ugyanúgy, az nem biztos, hogy annyira jó. Hát nagyon élem. Hát beraknak új cuccokat, amiket meg tudsz szerezni. Ja, akkor persze biztos, hogy Igen, Hát meg úgy is kiátszanál, hát nyilván kiátszom, csak én is remélem, hogy valami újdonságokat is raknak bele. És, hmm. és nem csak az lesz, hogy meg, megtolják két új régióval, és akkor ne szeörüljél. Örülnék, hogyha lenne benne utalás, vagy, vagy akár komplet megcsinálhatnák azt, hogy a berakják küldetésbe, külön indítható küldetésbe maga a cápa filmet, és azt játszanád végig a cápával. Tehát ilyen tök jó meg lehetne csinálni, csak hát ugye ez jogi, meg pénzügyi kérdése, amit kíváncsi leszek. Te én o... nagy rajongó vagy, tehát neked azért itt van a kigényeid ezen a szinten mondhatjuk. Ő könnyű kiszolgálni. mert amúgy nem volt rossz játék, tehát így is élveztem, meg, amúgy tök jó a grafika, tehát például a víz alatti rész az nagyon jól meg van csinálva, meg a cápa is maga nagyon jól néz ki, hogy fejlődik előre, mert ugye folyamatosan nő is, tehát euh, bizonyos szintek után. Ilyen pajzs ragad rá vagy én én ilyen, sem ezt néztem. Én, igen, mert, hogy hát azok pedig is az rán. ilyen szettek, amiket rá tudsz rakni, azt nem muszáj használnod. És euh, úgyhogy mondom, van benne craft meg minden, én, én nekem tetszett. Az irányítást kell szokni egy kicsit, de az, az igazság, hogy ezzel nincs egyedül ez a játék, mert más játékoknál is sokszor ez probléma. Néha. És akkor át is térhetünk a következőre. Száraz szöli utakra? <kül> olyan régen vettem Need for <kül> Néztem is egyébként, hogy ez mondom, ma majdnem olyan áron valami, hogy szoktuk venni őket. Igen, <kül> Lát, hogy... Igen. Nem 5 euró volt, tehát ezt be kell ismernem. Nem 5 euró volt, hanem fél volt a 2015-ös Need for Speed, mert az jön a következő a sorba, mert ugye a Rivals még megvan, ez meg már nem volt, úgyhogy így haladok folyamatosan. Mely, ez a Rivals el... után van? Ez a Rivals utáni azt hiszem, mert az 13-as volt, Aha. és ez meg 15-ös. Mert ott hmm. ugye kimaradt egy év, mert ott a Rivals már nem folyott olyan jó, pedig a Rivals az egy tök jó Need for Speed volt, én azt szeretem, meg te is szeretett. Hát nekem, nekem a payback van meg, az akkor ez az után, Az, az még az ez után, igen. Uh -huh. Vagy azt is, meg Most az venni. is Az is 7 és fél ért van. Tehát... Igen, gondolkodtam, hogy ezt vegyem, vagy azt vegyem, de aztán láttam, hogy ez, ez a 7 és itt az Ultimate Edition, tehát benne van minden DLC. Uh -huh. Ott meg a 7 és mellett meg DLC-ket is kellett volna vennem, és akkor uh -huh. mi voltam vele, hogy inkább ezt veszem Meg meg így megyek sorrendben. És, uh -huh. uh, Mondjuk a deluxat -ot adják ott is ennyire, de gondolom akaratban a DLC-k nincsenek benne. Az izen nincsen benne az autópak, azt hiszem, uh -huh. az nincsen benne, és nem tudom valami 8 vagy 10 autót hozzáad, valami ilyesmi. Na mindegy, de majd azt is meg fogom menni száz százalék, csak mondom, megyek sorrendbe, és én annyi rosszat hallottam erről a Need for speed -ről. ugye ez az a Need for Speed, ami az underground vonalon vissza akarta hozni az éjszakai versenyeket, és akkor mindenki rinyált, hogy úristen, mekkora egy ótvaros szar, hogy, hogy élő szereplős átvezetők, hogy hódgagyi az Na, egész, jaj. hívogatnak telefonon folyamat, az irányítás egy fos, az autó felhozata egy fos, a grafika egy fos, és nagyjából... Igen, az... éves, pozitíva. Ezt értem. Igen amúgy ezt én sem értem. És amúgy én látom a hibáit a játéknak, tehát ö, a, az irányításam úgy, az, az például nem szar, hanem szokható, meg miután rájössz, hogy a tuningnál ott tudod állítani csúszkákkal, hogy te inkább driftelgetni akarsz, vagy tapadást, tehát a Betus lőni minden autóra speciális irányítást, és meg tudod oldani, hogy például úgy irányíts, mint a régi Init Force ahol nyíl legyen ez a kanyarba is, meg minden, vagy úgy, mint az újakban. Én azt csináltam, mint ami van a Hat meg az ilyenekben, hogy megnyomod a driftet, és akkor driftelsz a kanyarban. De, tehát el tudod dönteni végül az egészet. Akkor a, a, val, a valós átvezetők szerintem azok tök jópofák, pofák. Én, én nagyon élveztem minden cringe faktor ellenére. Lehet, hogy ott ezért, nem tudom. De az mondjuk tényleg idegesítő, hogy basszus minden verseny után öte hívnak. Verseny közben hívogatnak. Tehát ne hívogasson már. És hogyha leteszem... Mi akkor nem tudja, hogy is, is, Hát de szóljak akkor neki, vagy nem tudom, twitteljem ki, vagy valami, hogy ne basztasson már folyamatosan. Meg eleve a map is... Tök jó. szerintem amúgy a grafika nem rossz, a frostbite az nagyon jól néz ki, meg nem is akad, max grafikán futod bőven. Mm. 5 hát éves játék. 6 éves, 5 éves, éves játék, igen. Mm. És ahhoz képest, meg amúgy még most is megállja a helyét, tehát ROAD jól néz ki. Főleg az autók, azok nagyon szépek, amiket ugye tudsz te, ö, tuningolni teljesen kívül belül, úgyhogy ezt mindent visszahozták, a zenék is nagyon jók. És nekem egyedül a térképpel volt probléma, mert egyszerűen nem volt világos, hogy itt mégis mi az Istent akar a játék, ugyanis minden ott van amit már versenyeztél, de nem mutatja semmi, hogy mi az, ami már versenyeztél, meg mi az, ami nem. Amíg rá nem jöttem nagyjából egy óra után, hogy nekem van egy applikáció a, a, a térkép mellett, ahol írja a küldetéseket. Tehát, és a küldetések olyan versenyek, amiken még nem voltál, és azon visz végig a verseny. Csak én azt nem értem, hogy például a régi küldetéseken, amiken már voltam, oda miért sárga csillagot jelez, miért nem egy zöld pipát, vagy eltünteti halványan, vagy valami, hogy azon már nem ennyi, még egyszer, te hülye gyerek, mert azon már voltál korábban. És ezt például szokni kellett, meg ez a felfedezésnél is róhat hülyeség, tehát hogy megyek a térképen, és vannak gyűjthető cuccok. Nem, nem extrák ilyen, ilyen fényképeket kell készíteni egy-egy helyről, meg, meg ilyen háttérinfókat kapsz róla, meg, meg kell drifteni egy bizonyos helyen, hogy begyűjtsél dolgokat. És ez tökéletes, hogy a minimappon ez megjelenik, ha még nem gyűjtöttet be ha begyűjtöd, eltűnik. Viszont a nagy térképen, ha nem gyűjtötted be, nem jelenik meg, ha begyűjtötted, megjelenik. Tehát, ez pont fordítva csináltam volna, hát ez mekkora egy hülyeség. Tehát amit te már összegyűjtöttél, és már nem kell összegyűjtened, az megjelenik a térképen, de amit meg még nem, az meg nem, akkor sem, hogyha elmész mellette. Vagy hát értem, hogy miért hát, csinálták. Ez ilyen, a keresgé, tudod, ez ilyen... Hát ez akkor is egy fasság, véti, ráadásul, olyan, ami még hülyeség, hogy tudsz teleportálni a versenyek meg a területek között. De csak ott. Tehát ha te az útra rákattintasz valahol, ahol te már jártál, mert ez más játékban így van megoldva, hogy oda nem tudsz teleportálni, oda kell menned autóval, jó? Nem az, mert oda vezetek, mert amúgy jó a játékban vezetni, hogyha már rájöttél a tudningra, meg van egy jó autód, meg amúgy is érdemes vezetni, mert mindenféle pontokat gyűjtesz, amivel egy ilyen közös szinted szintet lép, és úgy nyitott ki az újabb és újabb motorokat, meg befúvókat, meg kipufogó rendszereket, meg ilyesmit, tehát érdemes vezetni a játékban néha csak úgy magába is, meg a rendőröket basztatni, de ez akkor egy hülyesség, és egy idő után úgy tele van a térképed minden szarral, hogy már nem tudsz rajt eligazodni, és ez már kicsit azért idegesítő. Ettől függetlenül amúgy a játék szerintem kurva jó, abszolút nem olyan szar, mint ahogy mindenki mondta annak idején, tehát... Vagy hát nem is szarozták, mert azt hiszem ilyen 6 meg 7 körül kapott. Tehát, hogy nagyjából azt a szintet hozza, szerintem annál egy kicsit jobb talán, de azt nem mondanám, hogy ez egy ilyen top Need for Speed játék, tehát azért ez a középmezőny be van benne elég rendesen, de attól függetlenül meg, hogyha F elnézed a hülyeségeit, meg nem idegesítenek azt, hogy állandóan csörög a telefonod, és mindig beszélgetnek téged, neked a semmiről, akkor ez egy tök jó, tök jó kis szórakozás arra 10-15 órára, amíg elmegy. Most úgy kedvet csinált itt volt for Hát Hát a payback. <gül> Vagy majd ezután a payback akarok. akarom a, majd, majd megveszem ezt. Hát vigyázt, igen. Műsorba. Azt hiszem, a Rivals-ra egész sokat játszottam, mert ott volt nekem a Rivals-nél volt az, hogy atya ég, ez milyen jó. Jó, úgy volt. Azt az, az pont 5 euróért vettem, és úgy voltam. Arra, hogy ez milyen jó, na de majd, ha jön a crew, az milyen jó lesz. Hát, ja. és egy utólag visszagondolva hát a crew az mégsem volt nagyon-nagyon jó, mint a, mint a Rivals igen, a Rivals az nagyon jó volt ez, az egy jó fó. de mondom nekem ez ja. is tetszik nekem a payback is tetszik az, az is egy kicsit más, mert ugye az meg inkább elment ebbe a forza irányba, hogy ott már jobban mennek a terefersenyek, meg, meg ott is minden pontokat kapsz, meg minden csak ott a paybacken gondolkodtam, amit mondom és egyedül a DLC volt, ami visszaszívott hogy ne azt vegyem meg, meg a tuning azzal a kártyás pörgetős fassággal, ami abban van. Ilyen. És akkor mondom, hogy jó, akkor inkább menjünk sorrendbe, aztán majd karácsonykor megveszem a payback-et, hogy nem tudom. Az is egyébként, marha olcsó volt Originem egy időben, mert emlékszem, hogy én még anyunknak is megvettem, hogy a Forzában mindenféle gondja volt, mert nem lehetett terénítani. mondom, itt van ez, a, ez a legújabb négy Speed, most ideadják. Tényleg macsoláért, te olcsó. Úgyhogy majd biztos játszik vele. Hát, nem, nem, nem játszik vele. Ja, pedig nem tűnt rossznak az a játék sem. Majd e, magam majd, majd egyébként... azt is majd, majd be fogom zsákolni. Nekem is, nekem is rá kéne állni el autós játékokra, mert mert amúgy szeretem őket, csak nagyon ritkán húznak be. Most legutóbb ez a Nickelodeon-os karti, ja, mely húzott be, azt De Lehet, az mondjuk más, mint egy Need for Speed. Most nézem a, a Paybackhez, két DLC van en ugye van az, a, az autós bandolt csomag, amit mondtam, és ami egy-két autó kötelező achievementhez is, szóval az muszáj lesz megvennem. De a másik az meg valami, izé térképen felfed minden extrát 5 euróért, és akkor odamész és összetöröd őket, és azért kapod a pontot. Hát az, az nagyon megéri. Hát, hogy Mondjuk az én is után, amikor abból eljátszották, hogy, na, mert te te nyomorult. <gül> és De például arról szól a játékmenet, hogy ott nem is tud tovább menni, ha nem találod meg. Jó, hát, hát itt tovább, úgy, tudsz úgy, így így csak pontokat kapsz. De itt például. Tehát Miért nem csinálják meg? Úgy, tehát ez ennél a nincorspidné is úgy lett volna, hogyha elmegyek mellett, és rajta van a minitérképen, rákerül a nagyra, és addig ott lesz, amíg meg nem csinálom, és akkor tudom, hogy mi az, amit megcsináltam, meg mi az, amit nem. De hát mindegy ilyen megoldást választottak. Ja, meg amúgy, ha aki még múltízni akar, meg ilyesmi az, még ezt a Nitforszületet is megveti, mert amúgy roha sokan játszák. Lehet, hogy most csak a, ja, a szemerszél miatt, de, de nagyon ja, sok hát. ellenféle találkoztam. Hát ugye hozzá ezt kicsit ezt az Underground izét Szerintem hozza. Nem Oké. olyan jó, mint az underground, de egynek elmegy, szerintem. Tehát én az underground kettőt azt jobban szerettem, bár így visszagondolva az egy üres város volt, ahol annak örültünk, hogy egy szabad városba mehettünk körbe-körbe, még rendőrök, meg minden nélkül, szóval azért a, a tíz évvel, tizenöt évvel énemet könnyebb volt lenyűgözni ilyen szempontból. Most az Oké, már lehet, nem? meg a helyét. Most nézem, hogy azt írta, hogy Need for Speed 2015, de steam meg azt írja, 16-ba ban jelent meg. gondolom akkor jött Steam-re. Azt lehet, Vagy lehet. Nem tudom. De 15 ként volt. Aha, igen, igen. Mi mindenhol úgy van írva. Vagy hát a, sima Need for Speed a neve, de 15 nek Aha. írtam. Kulcsos oldalakon rá is kerestem, de kurva nehéz arra rákeresni, hogy Need for Speed, mert ennek csak az volt a szín, hogy Need for Speed. Igen. Nem, ugye 2016-ra 2016 kerestem rá, hogy a Steam-en azt írják, de amúgy tényleg az a 17-t. na, első verzió kiadásának dátuma a 15 november. Aha, akkor És az a kérdés. És hogy azért. Ja. És most tök vicces, hogy a Steam-es ára jelenleg a Deluxe-nak az kulcsos oldalakon se sokkal, tehát nem olcsóbb, hogyha még rájön, rájön a fizetés. Tehát most Steam-en a legolcsóbb ever játék. Úgy rossz, lehet egy év, és akkor behúzom még, hogy bővüljön a gyűjtemény. De mondom, a Rivalsen sokat játszottam, ez, ez lesz akkor a következő a sorban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Jó van. Na, hát ez egy maratoni adás Én volt, szépen. szerintem. Elégé, elégé. Már a torkomat is, meg, meg minden. Ja, szápen. nekem is el szokott menni a hangon, amikor sokat beszélök. <gül> Ide van készítve mindenféle itók, it amivel De Már minden elfogyott. <gül> <gül> hát már így sem sok <gül> van. Ha gondoljátok, ti pedig meséljetek azokról az élményeitekről, hogy ezt mennyire szörnyű hallgatni, hogy így, a készítettem a fülsprét, de már kétszer megyem, az is elfogyott, hogy a vége lett az adásnak. <gül> <gül> Úgyhogy nem tudom, hogy náltok van -e ilyen probléma, aki hallgat minket. Meg hát azt mondjátok meg, hogyha vettetek valamit a Steam Summer szélem, vagy ajánlotok valamit nekünk, amit nem vettünk észre. Mert azért van egy-kettő jó akció, annak ellenére, hogy ez a szél ez megint nem egy nagy esztés, így elsőre. Ja, ja. Én nem. A, szoktam mindig reklámozni a pimple fx hogy ott mindig fél áron mennek az asztalok minimum ilyenkor. És most is az összes asztal szinte így le van akciózva 50-60 százalékkal. És ezt érdemes nézegetni. Ja. Nem, nem is tudom, mit tudnék még ajánlani. Kb. Minden van. Ó, most a, a Burnout Paradise Remastered, ami nem olyan nagyon, nagyon, nagyon régi jött ki. Hát azt ugye 2018-ban -e, nem is volt <gül> közel. Az is most 5 euró. 20-áért. Az az Még aztán a múltkor 5 euró volt. De az, az is egy nagyon jó játék. Meg amúgy rájöttem, hogy most már sokszor Steam-szemmel szélén inkább a, a DLC-ket érdemes nézegetni játékokhoz, vagy a Collection-t, ilyen Collection kiadásokat, mert, mert azok szoktak nagyon leakciózva lenni. Hámból ma megkaptuk őket, tudod, a játékokat, és mi a DLC-ket megkaptuk. A dlc, igen, a DLC meg összecsipegetjük. Jó van, de szerintem akkor zárjuk most rövidre az elköszönést, mert tényleg rohadt lettünk, és hát... Így van. De nyugi, legközelebb, leg, legkorábban legközelebb két hét múlva jövünk. <gül> most áttettük az adás felvételét csütörtökre, ez annyiban érintiteket, hogy akkor vazzek csütörtökön kerül ki. Így van, de most kell már... Várni, hogyha esetleg Én... valaki tűkönülve vár minket. Én voltam a ludas, de most már nagyon úgy tűnik, hogy ez a végleges, hogyha a is megfelel, úgyhogy most én már má, má többet nem, nem tekergek itt össze. Jó, Teljesen aztán vagy. Lehet, hogy nem két hét múljunk, hanem három, ki tudja. <gül> meglátjuk, meglátjuk. Jövő éte, mindenki figyelje a Hubble Choice-t, jön az új. Elvér. Jó, tényleg, az megjövő jön. Ja, pörög, pörög az élet, és hát mi is pörgünk tovább, és akkor Két hét múlva ide pörgünk, mert ez most ez most így ennyi volt. már. ez a röpke két óra hogy elszaladt ugye? mindenkinek. Úgyhogy mindenkit el elköszönünk. Sziasztok! Sziasztok!